Goddag og velkommen til et nyt afsnit af Pro Game Test. Vi er nået til det fantastiske afsnit Nintendo 64. Med mig som altid er der den kære Chris Holm. Præcis. Meget stolt at være med i den her Nintendo special, som ikke kommer til at handle om Nintendo. <laughs> Nej, Nintendo er knap så special. Det kan ikke være heldig hver gang. Jeg er selv er Christian Hoff, og med os i dag har vi en dejlig gæst. Goddag og velkommen til. Tak. glad for, at I ville have mig med. Selvfølgelig vil det. Jeg prøver bare at dig med mange gange. Nu lykkedes det endelig. Ja, yeah. <hazement> det er ikke et visuelt medie, så du bliver nødt til at være lidt mere specifik med, hvem du er, kære gæst. Nå, det tror jeg, Hoffman, han ville sige. Nå, nu, nu blev jeg lige afbrudt okay, undskyld. Jeg kan godt præsentere mig selv. <hazement> det må du meget gerne. Jeg hedder Christine, og jeg er med på GameTest. <hazement> det har været nogle måneder nu. Du er Du er en Ja, helt ny. Fæstlug ja. hende i den status der sådan. The new guys The new girls, <laughs> the new girls. <laughs> Det her det er jo den, den endelige indlemming, Det er når man har været i Apropos gametest okay. Det er okay. eksamen Be Bedre sent end aldrig <laughs> Ja Sagt. det, det er præcis uh, Skal vi starte med at snakke om Hvad vi har spillet uh, siden sidst eller for nylig Ja hvorfor ja. ikke Lige giver folk en forsmag på hvad vi laver Når vi ikke har travlt med at snakke om nyheder jeg ved ikke, hvem der starte. Måske skulle vi lægge det over til gæsten? Ja, det vil jeg gerne. Jeg har spillet latterlig meget Don't Starve. Sådan. Øh, fordi Pocket Edition udkom for ikke så frygtelig lang tid siden. Jeg har ikke spillet særlig meget Pocket Edition, til ingen har jeg spillet det rigtig meget på computer? Okay. Nej. Så hvilken øh, konsol snakker vi her? Eller mobil måske? PC. Jeg <laughs> den pocket edition er det er til Android og iPhone. Android. Okay, så forstår jeg bedre. Jeg mener det er også er til ja, det er til Android. Jeg har i hvert fald spillet det på min iPhone. Forstået. Okay. Er det en okay ja. udgave? Ja, altså jeg vil hellere spille det på på PC. Men man kan da godt, altså det er lidt svært. <laughs> Fordi at man skal sidde der med sine fede fingre Og trykke rundt på alt muligt Der er alt for småt til at man kan se hvad det er Men øh, Så det var også derfor jeg ret hurtigt Gik tilbage til at spille det på PC igen mm, uh. Men okay. ellers så har jeg spillet Så fik jeg lige spillet Cube Jeg fik gennemført Cube Og så fik mm. jeg gennemført øh, Brothers mm -hmm. Så Var det den første gang du spillede Brothers? Ja jeg havde aldrig fået taget mig sammen til at spille det før og så skulle okay. jeg jo ligesom spille så. I wonder why <laughs> Ja Det, er det godt var, var, det noget, var det noget du fandt underholdende De De, I, øh, de Ja Eller ikke øhm, Brothers var Godt Det gjorde ondt i hovedet at spille <laughs> Det gjorde faktisk afsindigt ondt i hovedet Der gik ikke ret lang tid før man sad og havde hovedpine Okay Jamen det er jo det der med at, at man skal styre den ene, på den, ene side af, den ene bror skal man styre på den På højre side af Controlleren og mm -hmm. den anden bror I den anden side af Controlleren, så du sidder og styrer begge to Samtidig med hver, din hånd, med hver ja. hånd Ja hmm. Og det, det går ondt i hovedet Jeg fandt ud af at hvis Hvis den, hvis, hvis den ene bror Som jeg styrede med, med, med Den højre side, højre side af Controlleren, hvis han løb forrest så kunne jeg meget bedre styre det men, Og det har, jeg ved ikke om det er fordi jeg er dominant Med, med højre hjernehalvdel Eller hvad det er Men, men... Så du er venstre håndet. Ja. Ja Bare lige så alle med Ja ja, ja men, men hvis det så var den bror Som jeg styrede med den venstre side af controlleren Han løb forrest Så gik det helt fucking galt Så løb de i hver deres retning og det var fuldstændig umuligt at styre dem ja. Så opbrød brødrene op på toppes det kan de lige skrive bag på kassen ja. Giv hovedpinen <laughs> det, det burde de gøre Giv hovedpinen 5 mod ja. øh, okay. Cube var også øh, Sjovt Jeg tror måske faktisk Bedre at jeg kunne lide Cube Så du får ikke hovedpinen af sådan puzzle spil Nej, øh, altså der var nogle af banerne Der var lidt grimme og der var også nogle af dem Der var lidt kedelige, men jeg kunne godt lide At det var så simpelt ja. Du er inde i den her kasse Måske er der en grund til at du er derinde Måske er der ikke nogen grund til at du er derinde Men du skal bare løse de her puzzles mm. Så det var meget hyggeligt Og det er selvfølgelig det her Directors Cut Fordi at de valgte at gå tilbage til Cube præmisset Og så ligesom tilføje lidt ekstra Som for eksempel ja. en lille detalje med historien Ja, og det er jo så Directors Cut til Jeg spillede det til PS4 mm -hmm. Fordi det lige er kommet ud Ja, meget aktuelt så mm. Fancy um, ja, ja, ja, Jeg tænkte i hvert fald også at, at Det kunne være fedt med flere Puzzle spil øh, på Konsollerne, man kan jo se at Portal og især Portal 2 Med split screen co-op altså det, det er ganske sjovt at sådan først på, som puzzler ja. øh, Puzzle spil der på konsollerne Altså problemet med Q var Det, det snakker jeg også om i min anmeldelse Det var at øh, Jeg ville faktisk hellere spille det med en mus fordi ja, kontrolleren okay. øh, var for langsom mm. I forhold til at dreje sig rundt Og i forhold til at bevæge sig og sådan nogle ting, Så ville jeg hellere spille det med mus og keyboard Det er sgu da det. Okay. Det synes jeg det er ellers har klaret vennem godt mm. well, Det er ikke alle der har været på mod Nej men det kommer også an på hvad man, hvad man mest er til mm -hmm. Altså jeg har aldrig ja. spillet til, det til pc men, men Jeg var ikke ret langt ind i spillet før jeg var sådan jeg ville hellere sidde med en mus Okay. Du kunne ikke lige sætte uh, muset og testaturer til, til PS4'en? Nej, ikke rigtigt. Åh, <laughs> for fanden en Cube udvikler? Ja. Hvor er det? det er bare ikke godt nok. Mm. Det er selvfølgelig også lidt et spørgsmål om, hvor meget nøjagtighed de kræver for, spill for spilleren, ikke? Ja, det er jo det, og der var også, altså når man skulle lave sådan nogle uh, timed actions, mm -hmm. hvor man skulle trykke på et eller andet, og så løbe et andet sted hen og trykke på noget andet, mm. inden for et vist tidsrum, så var det ret... Svært at lave præcise bevægelser med controlleren øh, Og til og tit, at det tog længere tid at løse de her puzzler Simpelthen bare fordi man ikke kunne være hurtig nok Mhm, mm okay, okay. Det... Så det var lidt træls ah, Men øh, det er, var, var et meget godt spil Mhm, mm og det er det også Man har også lige for at få ud. Hvad Var der et eller andet, du havde kigget på? Nej Nej. Nej, jeg har bare spillet virkelig, virkelig meget Don't Starve mm. sådan, hver dag well, Når det er i lommen, så, så det er det ikke noget. Og så, så er jeg også begyndt at spille Rain of Giants oh. Æ, Altså ud, en udvidelse DLC ting yeah. øhm, mm. Hvor der er flere monstre oh, Det er meget sjovt Hvad er det, er det? Altså spillet bliver sådan Lige pludselig meget kompliceret der er sådan, nu er der fire årstider, og flere monstre, og flere ting, der kan gøre, at man dør, eller bliver sindssyg, eller øhm, flere ting, man kan craft i spillet, så, så det, det synes jeg er ret sjovt. Okay, men der er sådan en rimelig god øh, mængde af nye ting med i? Ja, ja, ja det er helt vildt. altså Men nu er Rain of Giants er heller ikke nyt, jeg har bare først fået taget mig sammen til at spille det nu. Ja, fordi den nyeste er den der, hvor du spiller sammen, ikke også? Ja, hvad, det er det? Don't Stop Together. Ja. ja. Har du prøvet den så? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg prøver at få Peter overtalt til at spille det sammen med mig. <laughs> okay. Men så skal vi bare lige begge to have anskaffet os det. Mm. Men er det ikke noget med, den bliver gratis? Eller? Skal man ikke kun betale for den, hvis man fik den tidligt? Eller hvordan var det med det? Det kan det godt være. Det ved jeg faktisk ikke. Det har Nå. jeg ikke tjekket. Jeg har hørt noget om Early Access. Ja, at den kostede penge, ikke? Jo. Så skulle den... Ja. Yeah. Det vil godt se, jeg ved ikke. Jeg er ikke helt sikker. Nej. okay. Men jeg kan faktisk heller ikke huske det. Ah, okay. Mm. Det er okay. det. Spild mulighed. Man kan tjene så mange penge på early access. Ja. <laughs> yeah. oh, Åh, det må de om. Men det er også bare lidt dirty. Ja, det er det da. Men det er også ja, lidt det. dirtier, at I don't starve together. <laughs> kunne man bare spise en anden og alt muligt. Oh, fuck. Ikke så godt. Ikke, ikke dirty på den <laughs> sexede måde, dirty på den beskidte måde. Ja, yeah, cannibalismen, det, that's pretty rough. Jamen, det, det har de faktisk lavet om. Oh shit, det vidste jeg engang. Har de fordi, lavet om? Øh, ja, det der med, at øh, der var på et tidspunkt, hvor det var et eller andet med, at når den, du var sammen med, døde, så droppede de noget meat af en eller anden art. Og det tror jeg, de har lavet om, fordi det var lige grotesk nok. Åh, oh, okay. Ja folk der okay. blev lidt utilpæs, så. Fordi så kunne den anden nu samle det op Og så øh, putte det En mm, beef jerky Ja præcis mm. Jeg vil, dig, øh, jeg vil dig over alt Inden jeg går I min rygsæk <laughs> I en frysepose I indtil, indtil du rådner Ja <laughs> yeah. oh, That's gross og, noget, noget andet der ikke er gross Det er øh, Hvis øh, jeg tænker at vi slutter af Med verden så, øh, så kan jeg jo øh, lige hurtigt at ja. sige hvad jeg har spillet ja, fordi jeg har jeg har nemlig øh, spillet noget der slet ikke er gross men som faktisk er super awesome til trods for at det kommer fra Activision men det har nok også noget at gøre med at det er udviklet af Platinum Games det jeg taler om mine damer her det er selvfølgelig Transformers Devastation som øh, ikke øh, på optagende stund ikke er udkommet i Danmark men heldigvis så fandt jeg ud af købte det fra den amerikanske PlayStation Store, og så ellers gå i gang med det. Og det er lige noget for mig, for at sige det mildt. Altså, jeg kan ikke helt vurdere, om det er et fantastisk Platinum-spil, eller et supergodt spil eller sådan noget, men det er... Det, det tror jeg, der er mange derude, jeg der kan finde glæde i, fordi tager egentlig bare meget nostalgisk Transformers, og så vi får Platinum Games til at udvikle et spil. der you have it. Og det er knap så awesome. selvom jeg er dårlig til det. Så, det. Det føles lidt som om, at de her Platinum-spil, som de laver sådan lidt ved siden af, og oftest øhm, brug, øh, tager nogle licenser og laver spil over, øh, som for eksempel, vi så det med Legend of Korra, øh, så her i Transformers Devastation, så er det sådan lidt, øh, det er ikke så spektakulært, som deres andre spil, men folk, de øh, bliver nok ikke skuffet, hvis de, de tager et kig på det, og, eller prøver det hos en ven og Deler Transformers Nostalgien med hinanden Jeg tror dog Måske er det bare min egen subjektive mening Men jeg tror dog at de har Forbedret sig øh, siden The Legend of Korra Når de skal lave de her siddeprojekter her Så jeg, jeg synes det Jeg synes det er vanvittigt sjovt Og selvfølgelig så Optimus Prime er jo altid godt Forklar lige øh, for mig og andre Der ikke ved Ja hvad det går ud på Altså jeg ved godt hvad Transformers er Men, mm -hmm. men hvad er scenariet i det her spil well, Scenariet er at øhm, De Efterligner Tegneserien øh, Eller ja, tv tegneserien Fra 80'erne Så det ligner det øh, I HD og med en cool Cell shading Så det ser sådan shiny ud Men stadig retro på øh, samme måde det, det, De har fanget lukket rigtig godt og, øh, ja, så ender det altså bare med at øh, Megatron og hans, øh, hans lakajer, de øh, har en plan for øh, jorden, og det er ikke en særlig god en, hvis man spørger ja, øh, de, de flinke Autobots, så Optimus Prime og hans øh, gutter og gutterne, de øh, smutter så hen for, øh, for at stoppe ham, og så, ja, så skal det altså bare sparkes øh, mega meget metalrøv, og man kan transformere sig med i en kombo, og man kan lave virkede tags, og der er super moves, og... Puh, det, er, det er virkelig sjovt. <laughs> det er virkelig sjovt. Så det, ja, jeg, jeg kan ikke sige så meget andet, fordi altså, jeg er lige begyndt på det, men jeg er i det der stadie, hvor jeg er ikke begyndt at være kritisk endnu. Jeg, jeg, jeg er bare godt underholdt. Så det, det er jeg jo en sjældent gang. Så hvor mange det, timer er ja. der i det? Well, det... Um... Det er måske også et kritikpunkt, man kan komme til at snakke lidt mere om, når man har gennemført det, men jeg har hørt noget med, at det ikke er mere end 6-7 timer. Der er dog øh, mange challenge modes, som jeg har gået i gang med, som virkelig bare åh, fuck, det er udfordrende øh, og sjovt på samme tid. Men, øh, men jo, jeg tror, det er lidt på den korte side, og i forhold til den danske pris, så er det, er vi, er det måske ikke helt fair, fordi det er sådan ikke et, 60 dollars spil, det er et 50 dollars spil. Og så her i Danmark, så betyder det omkring 360-400 kroner for current gen udgaverne, og så kan man spare penge, hvis man kører på de gamle maskiner. Det er meget, det er mange yeah. penge for, for 6-7 timer. Ja, det er det godt Men nok. hvis man er glad for challenge mode, så... Ja, og hvis man er glad for Transformers især også, yeah. fordi at, altså, du kan også, nu ved jeg godt, at... Øh, vi, vi kender jo øh, Peter fra GameTales, Peter Burt, han, han kan jo snakke flere dage om Bionetta. Men lige så snart jeg viser GameTales-programmet frem for min familie, og Bionetta kommer frem på skærmen, så er der jo nogen, der rynker på næsen med det samme <laughs> bare af, af åbenlyse øh, årsager. Mm. Så hvis der er nogen, der godt kan lide Transformers og vil gerne vil sparke lidt der, så skal man måske lige undersøge det. Men altså, jeg vil da ikke bebrejde nogen, hvis de venter på et udsal eller, eller venter på, at det bare sænker sådan lidt mere permanent i pris. Men altså, det, jeg synes, de har gjort det godt med det her side, projekt Platinum Games, indtil videre i hvert fald. Det er godt kampsystem, så? Det, ja, det er det helt klart. Altså, det, de, de, har deres, de har deres opskrift, de har deres formular, og de har bare fået den til at passe rigtig godt. Altså, når man, når man bruger uh, Optimus Primes uh, Battle Axe, og så laver en kombo, og så... Uh, så man får muligheden for at lave et tag, hvor man bare laver sammen til lastbilen, og bare hammer ind i, i modstand, eller lander ovenpå dem, eller laver et flip med lastbilen. Det er super cool, og der er meget fleksibilitet, og øh, der er et øh, nemt dodge-system, men man skal også lige være forsigtig, når man kommer længere hen i spil, og man skal så ligesom prøve at mestre det. Så jo, det, øh, det er ganske fint, men jo, det, det er selvfølgelig nok ikke lige... Det bedste falluta for pengene, det er mere øh, kort og godt og kvalitet frem for kvantitet. Mm. Så det må man jo gøre på med sig selv. Hvis man ja, er stor Transformers-fan, så kan ja. det er. Noget andet, ja. du har spillet? Wow. Jeg skal jo i gang med at lave endnu en anmeldelse, som faktisk er aktuel. Og jeg, kan, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan snakke om det, fordi nu... Øh, nu er jeg jo flyttet, og jeg skal vende mig til at lave gametest i en anden by med et andet setup og sådan noget, men jeg er lige så stille begyndt at, at, at, at komme i gang med Samurai Warriors 4 2, <laughs> som det What? hedder. Jeg, jeg ved ikke, hvorfor det hedder det. Det hedder Samurai Warriors 4, og så er der kommet en ny udgave, den her så 4, og så 2 med rom og men Er det remake der hedder 2, eller hedder der ikke Nej, 2? det ikke engang 2? Øh, øh, originalen hedder bare Samurai Warriors 4, fordi det ah, okay. det er det, det, det de er nået til no. øh, og så, så tænker de sådan lige her hvad er det er, det, er det, lidt mindre end et år jeg tror måske det er lidt mindre end et år efter så tænker jeg, det kunne vi godt gøre bedre så nu, så nu kommer en, <laughs> fer, en, en en super version altså hvis det her var i Super Nintendo dagens, så er det nok hedder Super Summer Warriors 4 men det gør det ikke. Fordi det, det har et endnu dummere navn. Prøv at se, hvor langt vi er kommet i spilleindustrien. Uh, Samme Warriors 4-2. Er du sikker på, at det ikke bare er 42? <laughs> well, det, det kunne man nok godt Jeg tro bare, med alle de uh, Warriors-spil. numrene stemmer men... i hvert fald. Det Ja, men de har bare skippet et par. De ja, det har skippet et par nummer. Det har de garanteret. Men, uh... Fordi det er 42 bit. <laughs> ja. ja, præcis. Oh, ja. um, nej. hvordan er det så? Jamen, det er, det, det synes jeg, der er uh, mægtigt underholdende, og det virker til, at de har gjort deres bedste for at uh, ikke være sådan lidt sloppy og tage den på rutinen, som de måske gjorde lidt med den originale udgave. Uh, så de har faktisk, uh, det er meget nemt at bemærke forbedringer, som for eksempel AI'en, der er meget mere kompetent og uh, kampsystemet, der er forbedret, og nogle gange, så har de også lavet lidt om på det, så, de ikke, øh, så det ikke er så, så meget et broken mess, som det måske var på nogle punkter i originalen, og så på den anden side, så virker det til, at der desværre ikke er så mange features og, og, og indhold, som i den originale, hvor de her Warriors-spil, de jo plejer at være fyldt med indhold om modes og alt, man kan gå i gang med her, der virker lidt som om, de har måske ofre lidt i forhold til at, at, at fikse A1 og fokusere mere på kampsystemer, og der er nye karakterer, så man kan måske også se, det er lidt... Altså, de har sagt, at det ikke er en expansion, og det er det heller ikke, men altså, det, hvis man ejer det originale og kigger på det her, så kan man måske godt vurdere det sådan, fordi der er nye karakterer, der er forbedringer og sådan noget, men det er bare ikke en expansion i sidste ende, fordi de tager også ting ud, og de rykker også lidt rundt på nogle ting. Så det, er lidt, det er lidt bizart, og jeg tror også, jeg bliver nødt til at inkorporere, inkorporere øh, øh, nogle af de andre spil i min kommende anmeldelse, bare for at danne et overblik. Fordi det skulle det sgu mærkeligt at snakke om for sig selv, må jeg sige. Men det, det, det er en spillestil og en serie, der appellerer øh, meget til mig, hvilket jeg ikke rigtig havde troet. Men så for hvad var det, et år eller et eller andet siden, så spillede jeg jo det der Warriors Orochi 3 Ultimate, og Ja, så, så tænkte jeg, at det, hvis det hvis det er gjort godt, så er, jeg, så er jeg fint underholdt. Selvfølgelig så er der også dårlige udgivelser i serierne. Det ved jeg godt. Men øh, nu må vi se, om det her det er en af dem. Det glæder jeg mig i hvert fald til at finde en konklusion på. sådan nogenlunde. Ja, du må ikke afslører for meget. Ja, nej, det er jo det. Nej. Og der er også været over 80-100 timers øh, øh, spil i det, hvis bare man skal alle kampagner igennem og sådan noget, så... Skal man få mig hjemmel? Ja, præcis. Jeg må, jeg må ikke aflevere, før jeg har klaret sidste bane i sidste Nej. kampagne. Øhm, så får du travlt. Et, ja, det gør jeg godt nok. <laughs> men, øhm, men jo, jeg hygger mig med det. Det gør jeg helt klart. For at slagte sådan... Og det ved jeg ikke... 3-4.000 tropper i bare sådan en... Øh, i et slag øh, i, på en øh, slagmark øh, og så videre til den næste slagmark og så videre. Masse morder. Det Ja, det er det. Men... Øh, de, øh, de snakker øh, japansk og er meget entusiastiske, så det er fint nok. Det er fint nok. <laughs> så det fortjener Det, ikke, det er det, du mener? Ja, præcis. <laughs> det er et spørgsmål om ære. <laughs> det er det nemlig. Det er rigtig, de går op i det. Ja, det gør de. Det kan man. Det kan man, det kan man godt uh, værslæde. Jeg brugte min weekend på at spille den der beta til den nye Rainbow Six der kommer. Nej, jeg. Ja. Oh, det så jeg også godt, fordi jeg holdt lidt øje med. Nej, <laughs> ah, okay. Det var lige lidt uh, Insane Joke off the record. <laughs> okay. Men lad med i podcasten, men off ja, the record. Præcis. Vi vil ikke bruge det imod os, nej, det er det, vi siger. Nej, det er det. Vores <laughs> lytter elsker vi. Stop. Ja, de sidder bare og tænker, at fan idioter om. Det, det gør, gør jeg også. <laughs> <laughs> så er du med, så er Så Ja, det er godt. Ja. Men det er sådan et uh, første persons skydespil. Uh, terrorister mod counter-terrorists eller... Forskellige former for counter-terrorists imod mm. andre former for counter-terrorists. Ja. Og så gælder det om, at det ene, det ene hold, altså tager sig på, på skift, så det ene hold skal så være inde i et område, de så skal forsvare mm. bomberne, og så skal det andet holde sig ind og deaktivere en af bomberne. Ja. Så vinder de. Så det er sådan et øh, en nogen, nogen klassisk setup, det minder på en måde om øh, counter-strike. Yeah. Men man har sådan en god del håndfuld mere, øh, eller forskellige øh, abilities osv., og så er de så også lavet en del med, man kan smadre vægge og døre og sådan noget, og så skyde igennem hullerne og alt muligt. Ja. Sejt. Så Og så kan, man også, så kan man også redde hostages og få point for det, fordi man er sådan en good guy. Ja, det, det kommer du vist også, ja. Det var der ikke i beta'en her. <laughs> Nej. Nå, ikke uh, hostages. Ej, det er hvor, hvor ved du så det fra... Well, yeah, det var bare lidt det, som... der franse til kontroverser, da det først blev vist frem. åh, oh, hvor de fremstillede fremstille og kvinder oh, som point. Åh, yeah. ja. Yeah. No. Ja, det var noget den, du var. Men uh, det er ikke det, der er fokus i beta, kan jeg forstå, Hoff? Nej. Man kunne jo, faktisk okay. godt spille som kvinder, tror jeg. Ev. Tror jeg. Det mener jeg. Oh. Man Eller måske holde... blandt sig sammen med en anden, der ja. <laughs> Men det virker faktisk ganske fint. Mm -hmm. Det er sådan en mulighed for at du kan sådan kaste ræb op Og så kravle op af bygninger ja. så dem, Og så kan du også gøre det sådan ned ad dem Igen, giver meget god mening Og så kan du simpelthen gøre det ud for et vindue Og så kan du sådan vende på hovedet Og så lige kigge ned over kanten og bare stå og skyde igennem vinduet Det kan man egentlig få en hel match til at gå med Bare gøre det helt så... Ja, lige præcis, så bare duellere ja. Så bare skyde sådan en hul igennem alle væggene til et andet vindue Og så står og skyde med mod en anden en eller noget. Det lyder tilfredsstillende mm. Ja, det var også meget sigt Så øh... kan man have sådan special rules kun ude, uh, kun ude på uh, huset. og ja, inden endnuerne. Man, man skal hænge på sin egen no. væk yeah. No cheating. Kæmpe ud af det andet noget Men det, det er faktisk meget fedt lavet. Altså, det ene hold vælger så, hvor hen i ø, den bygning, de, de skal beskytte. Hvor mm. de vil starte hen og hvor de så også får bomben dem derinde. Ja. Så er det sådan lidt forskelligt par gange til kamp, hvor de er gemt hende. Og så starter det andet hold, så, mens de, de får så en... Jeg tror der er et minut eller sådan noget, til at op, hvor de kan lukke nogle af dørene og sådan noget ja hvad hedder det egentlig, plywood, sådan nogle tømme træ, mm. man kan skyde igennem ja, okay. kan de så lukke luk væggene til og sådan noget og så øh, dem der så skal angribe bagefter, de har så lige mulighed for at køre rundt med sådan en lille, lille mekanisk ting med to hjul som mm. så, så kan løbe under spot en drone Ja, faktisk en drone. Ja. lille <laughs> <laughs> ja, an... ting med to hjul <laughs> sådan, sådan en <laughs> ja. Amazon drone der lige øh, sørger for at <laughs> det sidste nye og så kan den også lige tjekke hvad der ellers sker pakker, fordi ja. det er jo Obama sagt godt for ja, så gør vi det Ja. Så, så kan man se, om man kan nå at spotte de her bomber, som man lige har en fordel, når man skal til at angribe, eller man skal gå ind og bare kigge det hele igennem. Mm. Forstået, forstået. Ja, så, må, så må det andet hold jo også være ops på øh, alle de gadgets og tricks, som <laughs> øh, counter bruger. Hvis jeg kan kalde dem det. Ja. Det ved jeg ikke. Ja, for det er lidt underligt, fordi begge hold spiller egentlig counter Øh. Hvilket er lidt mærkeligt. Hvem, Hvem... Altså både dem, der angriber og dem, der forsvarer, er egentlig counter De har så forskellige klasser. Hvor er ja. Hvem er terroristerne så? Det er der ikke nogen, der Det er os. Også... Ja, with the real terrorists. <laughs> mm -hmm. de lyder det lyder fjollet. Det forstår jeg overhovedet det det for... ikke noget af sådan, vi er counter-terrorister, vi øh, ligger bare lige okay, og bomber okay. for show. Ja. Ja. det er bare en prank, you guys, det er bare en prank. <laughs> ja, det er lidt spøjst. Fordi at, øh, altså de har forskellige klasser, efter om de angriber eller forsvarer. Ja, men de er stadig delt på de her fem forskellige specialstyrker Skulle de bare Så... kalde det attack and defend altså de to, Attack and uh... defend Attackers, defenders Men Det tror jeg også det er ja, okay. Attackers, defenders Men det var mærkeligt, at det sådan er fuldstændig uden nogen kontekst altså. mm. Det okay. kan være, det er upædagogisk at kalde den ene af dem terrorister Det kan godt være Fødeskæmpere Ja, ja. rebeller Det er det Alle elsker <laughs> rebeller ja. Også når de springer huset i luften og sådan noget. Ja, ja Selvfølgelig, ud og lave drengestræger er det, er, det, er det online? Altså spiller man så mod andre? Ja, ja okay. Der kom også en funktion, hvor du øh, Skulle spille de samme baner mm -hmm. Og jeg tror det var dig, der skulle angribe Sammen med nogle kammerater Men øh, hvor det så var AI, I skulle mod ja. mm. Og der var bare sådan Jeg tror der er sådan 20-25 AI så. oh, Det var også rimelig fedt, faktisk Ja. Fordi de blev rimelig sådan så Som regel, der kom du, kom du sådan ind et sted Så fik du lige skudt sådan måske første etage ned Hold du nogen, nogenlunde, og så finder de andres ud af, at du er der. Og så kommer de bare stormende op. Oh. Og så går øh, så altså. det bare at det Så det var meget sjovt. Har du øh, kommet kom uden om de serverproblemer? Ja, der havde været problemer med matchmaking. Det var mm. nogenlunde løst, eller galt i også, da vi sad og spilte det her i weekenden. Ja, så det fint. Og så er det andet spil, jeg har faktisk spillet, det er det, vi lige de i dag. Det hedder Read Only Memories. Uh. Et fint lille cyberpunk-adventurespil. Mm -hmm. Det minder lidt sådan et traditionelt adventure -spil, hvor man ikke selv har en person, der går rundt, men man ser bare sådan en fast vinkel, hvor man er. Mm -hmm. ja. Ja. Og så kan man så snakke med de folk, der står der. Mm. Var det godt? Altså, øh, jeg synes, det virkelig godt indtil videre. Jeg har ikke så langt i det. Nej. Altså, der er to ting, jeg vil have foretrået, der var Det er sådan, hvad kan man kalde det, lidt inspireret af japansk storytelling mm -hmm. og design. Og øh, normalvis så er jeg en person, der ikke er så vild med, når de mixer øh, sådan komediske genre med andre genre. Uh -huh. Fordi at jeg synes, det skal laves rimelig godt, før det fungerer, for mit vedkommende. Uh -huh. øh, og det er, det er måske en smule for komisk i forhold til, det er men de gør det stadig okay, så videre. det er ikke, sådan, jeg lyst til at med af. Så det er bare det er. super kawaii? Ah, sådan en lille smule. Okay. Lid, lidt for meget kawaii? Ja, sådan en lille smule. Men, men jeg tror, det er... Afhænger lidt af, hvad man er til. Ja, okay. mm -hmm. Fordi det er, det er ikke sådan helt vildt falde på hælen eller noget, men det er sådan lidt cute. Og så tænker jeg sådan lidt, jamen det er jo cyberpunk-forældre, det skal være dystopisk, det skal være mørkt, goddammit. Mm. Okay, da du startede started med at fortælle om det her spil, så tænkte jeg, hmm, det kunne være, at jeg skulle prøve at spille det her spil. Nu tænker jeg bare, mm, nej. <laughs> oh, det går på, fuck. at du normalt godt kan lide at spille. Øh, altså, hvad, hvad, hvordan hvor komisk det gerne må være for dig. Ja, det der, det lyder for... for... Cute til mig Okay, altså du kan jo se billedet af den robot For eksempel der er med, der, du har som ledsager mm. Den er sådan det, det, det, det er det cutie niveau der er Det er ja. ikke sådan så den, det er ikke sådan, at så den har en sød stemme eller noget Det er ikke sådan, den, der, der den får en eller noget øh, eller noget. Den får røde mærker På kinderne og øh, anime øjne Og sådan noget Nej. altså der er sådan lidt anime stil over den Men altså, det er ikke sådan, at den får øh, De der røde kinder Ej, jeg, kan, noget noget, jeg kan ikke lide den her blanding De skal gå all anime All in. <laughs> det kunne godt være. cyberpunk anime make it happen men ellers altså, spændende. historien bliver spændende nok og det er sådan okay lavet mm -hmm. jeg vil så også foretrykke hvis det havde været en lille smule mere åbent altså det er fint nok det er lineært, men sådan som der har været nu der har det været sådan meget meget fremadrevet med historien i stedet for at man sådan ligesom selv bliver overladt til at få lov til mm. at opklare det her altså når man har en fornemmelse af at man kan gå rundt forskellige steder eller i hvert fald har en illusion om det ja Okay. Jeg ja, synes så, at man selv føler, at man, når man kommer i sted hen, så selv skal jeg regne noget ud for ligesom at ja. komme videre, i stedet mm. for bare sådan, så på de tre ting, og man, oh, noget, der klart Ja, og man også selv bestemmer rækkefølgen i forhold mm. til, hvor man finder clues end, og hvad man finder ud af. Og... Ja, det kan man i hvert fald altså ikke rigtigt endnu. Oh, altså, du kan godt gå andet sted hen, men det er sådan helt klart, den viser på kortet, nu skal du det herhen. Du kan godt gå det andet steder hen og ikke lave noget. <laughs> okay. Men. Så det er mere Final Fantasy 13, end det er Final Fantasy 7. <laughs> <laughs> det er ikke rigtigt, spil. jeg ja, spiller. Nej, ja. Nå, men i syvåren kan du gå i byer og undersøge ting og sager og klæde ud som kvinde. Og i 13 der kan du bare gå ned en lang mm. uh, gang. Jamen, altså, du kan godt gå andre steder hen, men du kan bare. den viser dig bare, at de det er nødsløst at gøre det. Så det er sådan et sted oh, oh. mellem syvåren og 13-åren. <laughs> eller ti og 13-åren, eller hvad for en, du lige sagde. Det er en god skala. Jeg like ja. it. Så den er sikkert en okay. på, på en skala fra 1 til 10 Hvor meget, fantasy, hvor meget Final Fantasy er det så? <laughs> det er X2 <laughs> <laughs> That's off the charts, off the charts. Mm. Det, det er sikkert de to spil har hygget med Nej mm. Eller mest med i hvert fald Og ja, så du uh, leger favoritter, hva? Ja, mm. Ej, de andre de er slet ikke være det er noget bag jeg har ikke bestået mig nok Hvor meget fritid har du lige? Jeg har haft masser Jamen Jeg var til net her i weekenden, så jeg har bare spillet Rimmelig meget mm. Snart efterårsferie uh. ja, ja. Det skal også spilles. Hvis der er nogen ja. af os, der har det selvfølgelig Hvis der er nogen lytter derude, der har det selvfølgelig Ja. Har I det? Æ, jeg halvt halv efterårsferie mm. Okay Jeg har en hel uge Så det, ja, det er godt en hel Heldig kartoffel <laughs> ja, ja. Det er sjovt. Det var faktisk jeg har Ja. Mm. Så jeg tror jeg, jeg skal spille lidt Jeg kommer lidt bagefter med nogle af de anmeldelser jeg skal lave, synes jeg. Så. Mm. så må man lige komme efter det. Og må du bare anmelde alle de uh, Dynasty Warriors og Samurai Warriors spil der er udkommet <laughs> siden, uh, siden vi har fået det her. Så bare lige vi vi vi lige et par stykker, dem, dem tager du bare i oh. keep os up to date. Åh. Oh. <laughs> oh. Altså ikke det er værd over for dem. At sætte mig til at dem. Oh, det... Jeg sagde mine dem. Ay, det. tror ikke. De jeg. De super, bajst. de der super kawaii. Uh, uh. Men måske vi bare videre til uh, De spændende annonceringer vi i gang Det synes jeg vi yes. skal Fedt, så starter jeg bare med det samme Ja yeah. uh, Den fine anmelderside uh, Det kan man ikke rigtig de kalde det Det er sådan en, uh, en, en kritisk opsamlingsside Metacritic uh, yeah. den, er, den får muligvis konkurrence endnu Her snart hmm. Der er en ny side der er på vej der hedder OpenCritic Der vil ja. gå efter at lave nogenlunde det samme Det lyder originalt <laughs> ja, det er sådan et Noget indspreder sådan open source Eller sådan noget forestiller mig oh. Men de vil være lidt mere transparente mm. Omkring det her Deres ø, opsamling af scores um, hvordan, vil, hvordan vil deres etik være? Jamen de vil ikke slå kvinder <laughs> Blandt andet <laughs> For <laughs> Så vil de donere til hjemløse katte <laughs> Hvad er det her for en nyhed? <laughs> ja, jeg har ingen idé. Det er en online. Mm. Ej, det, det den gør anderledes end Metacritic. Uh, Metacritic, den har det jo med, at den opsamler uh, forskellige scores, og så giver den så et samlet total, eller gennemsnit, eller hvad det var. Men noget af det, den gør anderledes, det er, at uh, den vægter forskellige sider med forskellige vægt. Altså, det vil sige så, at uh, selvom den måske har fået rene nitæller, og... Okay, lad os bare sige, at den har fået... Ja, okay, nu, nu kan jeg ikke lige komme på et godt eksempel. Men for eksempel, en side kan godt være vægtet højere end anden, så det vil sige, at hvis den har fået 9 et sted... Syv et andet sted, så bliver det ikke nødvendigvis otte Fordi det kan være, at den ene eller anden bliver vægtet højere Okay, så, så, fremtiden, så fremtiden bliver, at for at man, man, kan, man kan have en mening på det her så, mm -hmm. kan de, så kan de tvinge folk til at betale dem penge, for, og, for at deres score vægter mere mm. Nej, det, det er Metacritic, der gør det Det er det nuværende system Ja Hvad der er, der er forskellen det? så? Jamen den nye her, den nye her gør nemlig ikke det Så der var alle sammen hey, oh. vægtet det samme Yep. Okay, så misforstod jeg, simpelthen misforstod jeg din nyhed, fordi Ej, jeg, jeg forstod jeg for... det som, du, som, at du sagde, at det nye her, det ville øh, vægte ville... dem forskelligt. Nej, ah, okay. jeg, jeg prøvede at forklare, at den gamle gjorde det sådan, øh, for ligesom at give en kontrast mellem det nye her, der ikke gjorde det. Mm -hmm. Men det der også blev kritiseret, mediecratic ved, ud over at den dem forskelligt, altså man kan jo godt sige, at det vil give mening i tilfælde af, at der er nogle af de outlets, der måske bare er mere respekterede, eller... Mm. Bare lave bedre anmeldelser Men mm. det der også blev ved det Det var at de ikke sådan, øh, afslørede Hvor meget de vægtede de forskellige sider mm. ja. Så det, ja, det vidste man jo Så hverken som forbruger Eller som siden der ligesom blev brugt derinde Okay så det, så det forsøger de at gøre op med nu Ja Hvis de simpelthen overhovedet ikke gøre det ja. Så er det som ligesom, lige meget Og så vil det så også være lidt øh, Hurtigere siden Mere til og nogen er det langsomt den har været hurtigere Og så vil man så også som forbruger Have mulighed for at øh, Hvad kan man kalde det White liste kan det så Altså hvor man simpelthen fjerner nogle Bestemte øh, Kilder Derinde som forbruger Så kan du sådan at sige Jamen Jeg synes ikke at øh, GameBreak eller laver gode anmeldelser Så dem fjerner jeg for eksempel <gåls> Så tæller de så ikke med ens eget snit, Når man ser den mm. men, men Metacritic og OpenCritic Har ikke noget med hinanden at gøre vel Overhovedet Nej, Nej. Ikke officielt i hvert fald. Dun, dun, dun. Mm, ja. Oho, kontroverser all around. Well, apropos kontroverser, så skal vi også lige have en opdatering på, hvordan det går med den kære Batman, og især hvordan det går med hans seneste udgivelse på PC, nemlig Batman Arkham Knight. Fordi så mange af jer nok ved, som vi også snakker om meget her på, på Game Test, det ved du selvfølgelig nok også, Christine, med, at det seneste Batman-spil, det var så katastrofalt på PC, at de simpelthen blev nødt til at fjerne det fra Steam og fjerne det fra butikkerne ude i omverdenen. Det var pænt sagt temmelig broken. Ja, det var temmelig broken. Så for et par uger siden, så var der jo en update til dem, der allerede havde fået købt spillet, da det lige udkom, før det nåede blive fjernet der faktisk virkede til at fikse en hel del, og faktisk gør det måske endda spilbart. Så øh, den opdatering blev så øh, vist taget tilbage igen, eller de skulle arbejde lidt mere på den, fordi den ikke var helt færdig. Så nu har vi lige, lige lidt mere info inde på Steam-siden, hvor community-admin Yurik han siger, at øh, de her udviklingshold, der arbejder på at forbedre hvad hedder det, kvaliteten af, og, og ydeevnen af den her PC-version, de er stadigvæk i gang med at ordne de her fixes og tweaks. Og deres mål er så, get this, at få PC-udgaven up-to-date, fixet og klar til salg igen i slutningen af oktober. Rimelig ambitiøst. Good luck. Ja, good luck. Good, yeah, good luck. luck. Så <laughs> so, hammer og Jura kan sige i hvert fald, som mange af jer ved, så, udbyg... Nej, så udgav vi en stor patch til Batman Arkham Knight PC-udgaven et par uger siden. Og der var godt nok en stor forskel og store forbedringer at finde der, men holdene de fortsatte simpelthen med at arbejde på flere opdateringer, og ligesom få det, hen til... få det op på det punkt, hvor det simpelthen er good to go, og det er færdigt mere eller mindre her på PC. Så de håber på, at alle de her updates, alle de her forbedringer, de er klar og parat i slutningen af oktober. Og der, mener, og der håber de så på, at PC-udgaven så i, i, i forlængelse af det, kan blive solgt igen, både på Steam og i fysiske butikker. Og selvfølgelig alt det herlige DLC, som man måtte undvære, hvor en stakkels pengepunkt har bare været så ensom så, så, så vil der selvfølgelig være support til alt det DLC- til PC-udgaven, som konsolspillerne har kunne hygge sig med, mens at PC-spillerne ikke rigtig at kunne få det DLC, fordi at, ja, virkede ikke. Skal de betale så. for det? Ja. For DLC'en? Ja, for DLC'en. Det er, det er også det, som man måske kan kalde en ekstra nyhed, Christine, fordi at inden, der, var ikke, der var ikke så meget support inde på... Øh, ind på øh, Steam-forumerne, hvor der så blev snakket om, ja, vi, øh, vi håber, det er klar igen her i slutningen af oktober. Og de nævnte ikke rigtig noget med, at der alligevel vil være en gave, eller, en, eller noget gratis, som en lille undskyld og tak for tålmodigheden, øh, pris eller gave der. Nej, nej. De kan bare se frem til at øh, få deres spil, de har betalt for, eller måske købe det for første gang, og så selvfølgelig købe alt det dejlige DLC. Og oh, der kommer også mere til, at se. Det næste, der kommer, den en store major expansion, det er Catwoman's Revenge, som øh, foregår spillet, hvor Catwoman og lige har noget hævn, hun skal se det. Så. Okay. <laughs> det, øh, er den ikke udkommet? Eller hvad var det? Der er udkommet der Catwoman noget, ikke? Øh, er det ikke bare challenges? Jo, øh, oh, det kan være. man kan spille som hende og Robin og Nightwing og ja. Jo, måske. Det er i hvert fald en major expansion formentlig okay. noget historie over det. Ja. Så ja, PC-brugere, øh, I får nok ikke lige noget gratis med, men I får et spil tilbage, som I nok øh, burde... Øh, ja, I burde nok have øh, haft mulighed for at spille det lang tid nu, men sådan skulle det ikke lige gå. Det kan være, at I kan få en lille Halloween spooky gave i form af Batman Arkham Knight til jeres PC-maskine i slutningen af oktober. Kan jeg vide, om det launch er billigere så? Well, hvis der var et tidspunkt at lave øhm, steam-sale eller halloween-sale, så ville det nok ikke være helt dårligt. Lige når det kommer tilbage, giv det et par dage på udsættet. Det ligger så dum en idé, hvis I spørger mig. Ja. Ja, ja. Jeg har faktisk en lille at finde nyhed for Ubisoft, mm -hmm. Vores kære venner. Ja. Den er meget kort. Det er udvikleren bag The Crew, det her fantastiske bilspil. <laughs> som, var, det ikke, var det Peter, der anmeldte det, Christine? Kan du det? Arh, var det ikke? det ikke? Jeg kan ikke huske, Jeg ved ikke, hvad Peter laver. <laughs> Sådan. Øhm, no. Var det ikke uh, Christian Bach? Jo, det kan forstændes godt ja. passe. Det mener jeg også, det var. Jeg er jeg, jeg minden sikkert, at Peter har anmeldt et bilspil. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg tænkte på ham. Det, det lyder det. også ikke som noget, han ville gøre. <laughs> han holder sig fra? Jeg synes også, du okay, tænker han lidt. Siger, han, har, han siger, at han, siger, han, siger, han har anmeldt et bilspil for mange år siden. Mm. Okay, det kan være bare det, jeg stadig går om ja, det er det okay. gang. Ja. De der erotiske drømme, dem skal du lige uh, keep them off the podcast, thank you. Ja, jeg prøvede lige at holde den lidt super den gang. Ja, okay, okay. okay. Bare lige spørge dig. det. Der gik ikke Men, ret, ret lang tid. Mm, Så kan du ikke ej. holde den lækkere. Nej, det blev bliver, bliver svært. <laughs> Men øh, udvikleren der har stået for det her The Crew, som hedder Ivory Tower. Oh, okay. De var åbenbart ikke øh, ejet af Ubisoft. No. De lavede det bare i samarbejde med Ubisoft. Men nu har Ubisoft så opkøbt mm. Og Det var en lille udvikler på, eller en lille, en udvikler på 100 mand, som nu hører under Ubisoft. Stå. Så. Ja. De fornyeligt udgav det den her udvidelse til øh, The Crew, som mm. hed Wild Run. Ja, som lige, øh, kom det giver større, større opdateringer nu, nye udfordringer og mm. en ny render-engine. Ooh, smart. Jeg elsker en ny render engine. Ja, det er det bedste. Især hvis det er en engine i bilen. Ja. Mm. Yeah. Get it? Yeah. Den kører bare på rendering. Ja, det er Det er miljøvenligt. Ja. <laughs> yeah. Or is it? I don't know. Ja, yeah, okay. Det er ikke. Nej. Men øhm, jeg, jeg må ærligt indrømme, at jeg har... Det, det er sådan... Det af af de spil, jeg bare har mindre og mindre interesse for, jo mere jeg hører om det, desværre. Altså... Um, det er ligesom Drive Club, den der katastrofe med PlayStation Plus-udgaven. Jeg mener vist, at jeg lige fik øje på den den anden dag, men jeg kunne simpelthen ikke være mere uinteresseret, så beklager The Crew uh, ikke interesseret der. Men formentlig, eller uh, forhåbentlig, så kan vi da gå og ønske at tænke om, hvad de nu kan lave ellers hos Ubisoft, nu hvor de er blevet afkøbt. Mås måske en efterfølger. Det det okay. tror jeg, det bliver. Ach, det, altså det er jo være kædligt. Ja, det er rigtigt nok. Men de, de snakker jo lidt om det her The Crew, som det var en MMO. Som altså yeah. bruger de samme termer, hvilket er lidt sjovt. Men MMO'er, de skal jo også have, en, have succes for at overleve noget om det. Nå, det måske det ikke. Okay. De skal bare have freeze play, så kører det. Ja, så kører så det de på størrelse. <laughs> the Crew freeze play, det er De kalder jo også nogle af deres events ind i spillet for PvP, for eksempel. Altså hvis oh, spiller med andre spillere. Oh, yeah. Det er sådan lidt et mmo tern. Hvorfor ikke um, CVC? Carver vs Car. Ja. Yeah. Det, det har bare ikke den samme klang eller hvad? Nej. Nej. For fanden MMU eller der er det Skal det være Dvd så? Hvad? Skal det være Dvd så? Driver yeah. vs Driver. Åh. Oh. Now again. Now again. Nej. Ja. Ja. Ja. Ja, ja. right. Nej. Skal lige komme en anden kort annoncering så? Så er det den sidste jeg har. Det kan du snille. Det er fra Square Enix Der kommer en meddelelse fra Guderne ah. Næsten Det her øh, meget kritiserede pre-order program, de havde lanseret til øh, Hvad hedder det, ikke Hitman, men øh, Deus Ex Deus Ex Human Nej, Mankind Divided Ja, det yes. har de Hitman. trukket tilbage igen Godt Så det snakker vi også lidt om Sidste uge, tror jeg også to, da det blev lanceret, Altså, Off The Podcast Ja yeah. Jeg tror bare lige, at vi snakker om at dele den glædelighed med hinanden. Ja, selvfølgelig. Sådan. Åh, jeg kan ikke vente til, at vi går et level op i pre-orders, så jeg kan få den her er awesome Adam jensen status Ja, eller den her side-mission, eller hvad fanden det var. For ja. oh, fuck's sake. Eller en ja. tidligere udgivelsesstatus på spil. Ah, Ej, der, der skal vi rigtig langt op. Der skal vi rigtig langt op. Har du hørt om den... Øh... træk de det Vindtil. hele tilbage? Ja, de, de trækte det hele tilbage, og så får alle folk, der pre-order... De får så bonusen. Okay. Og det udkommer øh, også tidligere. Alle bonuser. Jeg ikke... Har du læst det? Fordi jeg er ikke helt sikker på, at lige præcis den del går jeg igennem. Det mindes jeg, har jeg læste, ja. Okay, så, så tager vi med det. <laughs> det var fordi, jeg læste bare en nyhed, <laughs> hvor de sagde... Øh, jeg mener, at bare læste en nyhed, hvor de sagde, at øh, alle folk fik næsten alle tingene. Ja. Og så gik jeg næsten ud fra, at det bare var den der fire dage før, der ikke var. Fordi vi har også den der collector's edition, så... Ja, der skal også være nogle ting der. Ja, det, er det. Det virker en lille smule underligt at de prøver at se om de kan få penge ud af det og så lige så snart folk de bliver sure, så siger de men så får jeg bare det helt gratis alligevel ja. jeg tror jeg tror nu nok at de skal tjene mange penge på det her spil og især også mange penge på preorders fordi det er. Altså efter human øh, efter Deus Ex Human Revolution så så hvis de bare hvis de bare laver mig fuck op, som de gjorde med den øh, med med den første eller hvad, med to til det originale Deus Ex, så, tror jeg næsten ikke, de kan, så tror jeg næsten ikke, de kan lave nogle fejl her. Jeg tror bare lidt, det som de er nødt til, og noget som også er meget relevant i den her verden, vi lever i nu med spilmediet, og de sociale medier, de har garanteret fået så meget kritik, og garanteret også hate mail, og decideret dødstrusler. På et tidspunkt, så kan det være, at de bare siger, ah okay, nu, jeg tror bare, vi dropper det her. Ja. Det kunne godt Nå, være... men jeg synes ikke ja. jeg, jeg tænker ikke, at det er underligt at, at, at de vælger at trække tilbage Altså det virker som sund fornuft mm -hmm. Men at de overhovedet i de første omgang Tror, at de kan slippe afsted med at ah. Få penge for det Ja mm, yeah. Well You'll be surprised Altså, der var <laughs> en uh... Da de lige annoncerede det Så var det meget nemt at se kritikken Men der var så har jeg også nogle Facebook-kommentarer og Twitter-beskeder, hvor de, der var ikke andet end ros og elskov øh, og kærlighed sendt, øh, sendt hen imod Square Enix og Eidos Montreal, altså det, det, de var simpelthen bare fantastiske. Det er jo 6 Human Revolution, ændrede den her gamers liv, og han havde allerede pre og spillet, og gang. Jamen, det, det er ikke engang overdrivet. Det er ikke overdrivet. Det er et meget, meget specifikt eksempel, jeg tænker på her. Øhm, okay. Men, men ja, altså... Jeg tror bare desværre, at de har sat sig på, at der er mange, der måske vil se igennem finger med det, og så sige, ah, det er lidt ondtigt, mm. men jeg preordrer alligevel, fordi jeg synes, spillet fucking awesome ud. Og jeg havde også at yeah. snakke om at preordre det, fordi at det er det, de der spil, der er bare er et hit for mig. Men jeg har ikke lyst til at støtte det der shit. Altså, det, jeg synes, det, det er udlækkert. udlækkert så... Ja, Og det er også derfor, det er lidt, ja. på en eller anden måde en lille smule ærgerligt, at folk ikke er mere... At der i hvert fald er nogle folk, der ikke er mere kritiske over for, hvad de siger ja til at kickstarte. Præcis. Ja. Fordi lige pludselig så er der nogle af de sådan lidt større virksomheder, der tror, de kan slippe sted med en hel masse. Mhm. Exactly. Ja. Men jeg tror også, at altså det må jo måde også at påvirke, hvor mange der preorderede det, fordi at de siden de smed planen væk igen, ikke? Mm. Det er nok jo andet håb om, at de kunne få folk til, ligesom at, eller community til ligesom at lave en fællesskabsfølelse om, at nu skal vi gøre det her sammen, nu skal mm. vi nok de her skedetier sammen. Ja, ja, det er jo et eksperiment, fordi det er ikke noget, jeg lige kan huske, vi har set før. Fordi så tror okay. jeg da i hvert fald, ikke har lagt mærke til det. Men det kan godt være, at jeg tager fejl. det virker bare som meget mainstream eksempel på, hvor spil, spilfirmaer eksperimenterer med det her, og laver forsøg på, hvad de lige kan slippe afsted med, som du også var inde på, Christine. Mm -hmm. um, men um, angående pre-orders, og jo, det er selvfølgelig en business, så de kan jo ikke sådan sidde og sige til dem oppe i toppen, ej, vi bliver nødt til at droppe det her, fordi der var folk, der sagde, at det er ikke en god idé, eller der var også folk, der sagde, åh, jeg kommer og slår jeg i hovedet. <laughs> uh, altså, altså, jeg så nogle eksempler med, folk de var lidt, de synes det var lidt underligt og lidt dumt, det gad de sgu ikke bøv med det her pre-order system så de pre-orderede bare Collected og fik det hele, det tænkte de det var deres løsning ja. men det var ikke rigtig en løsning og, dit, no, okay. og, og udgiveren tjener stadig faktisk mange penge på de kunder der er utilfredse og tager lige netop den løsning så jeg, jeg ved ikke de har nok set et stort slag på grund af det og det er kombineret med kritikken, måske en voldsom reaktion. Men folk, de spiller der er det jo alligevel. Jo jo, Så men altså for eksempel. Jeg at jeg alligevel. For eksempel, hvad, hvad er det vi har aftalt for. Ikke pre-order. Ikke pre-order. Ja. Don't pre -order. Ja, præcis. Don't do it. Don't uh, don't hurt anybody. Don't uh, be an asshole and don't pre-order. Det er sådan <laughs> de tre. Det er her i live. Ja. <laughs> um, men men for for faktisk at være meget specifikt, så tror jeg, at det jeg tænker at gøre for overhovedet ikke at støtte mig det her, det er bare ikke pre-order, og så købe spil. <laughs> bare helt almindelig gå ind i en butik, eller måske <laughs> vente et par timer og sådan noget. Sådan, nej, jeg gider ikke det pre-order shit. Jeg skal ikke have nogen af jeres sporene, jeg køber bare spil på den gamle ledsforsøg. Altså, de, de får mine penge. Jeg boykotter dem ikke rigtigt, men jeg gider ikke det der pre-order shit. Ej. Jeg ved godt, det er lidt af en mellembar. Jeg burde nok bare boykotte dem, men altså for fanden. Det, det er jo seks. Det er uh, så so godt. Jeg tror heller aldrig, jeg bliver sådan en, der, der kommer til at pre-order ting. Mm, nej. Den uh, yep. er du ikke med i? Nej. Det mm. synes jeg er fjollet. Yeah. Det er også det der med, at der er jo rigeligt af dem. Altså, hvis nu fx det var lunchen af PS4, ikke, så kunne jeg godt mm, se yeah. mening i at pre-order fordi de har, okay, vi har 1000 konsoller yeah. i alle GameStop's i Danmark, eller hvor det var i. jeg vil gerne have de første. Fint nok. Det her spil som der er uendelig mm -hmm. på digitale platforme lad os være med at preorder det mm -hmm. dem, altså. mm -hmm. Mm -hmm. jeg vil jeg yeah. også gerne sige at jeg vil gerne have det fysisk fordi ja. samlet ja, på scenen, så men, men selv dem er der også bare yeah. rigelig af at helt ja. klart det er helt klart jeg har også nogle enkelte spil jeg gerne vil have fysisk men ikke helt så meget som dig i <laughs> jeg er ikke helt så hardcore mm. you can handle me right. nej det er det. men det kan mine hylder heller ikke fordi det er op. Um, skal vi have en nyhed mere? Ja, det synes jeg, vi skal. Vi skal lige uh, snakke om Ubisoft igen, fordi jeg har en uh, annoncering her, som virkelig bare gør alle excited. Fordi nu tænker de, yes, spillet er ventet på. Skyrim med Mammutha. Så. Skyrim med Mammutha? Ja. Uh, yeah. Er det ikke. Præcis. Uh... Okay. Sky, Skyrim with Mammoth, Det. Uh, det bliver IGN's. Uh, sådan, øh, øh, forklaring på det her spil. Øh, det, det kan I, i hvert fald love jer lige nu, fordi det er Far Cry Primal, der er annonceret fra Ubisoft... og garanteret også deres øh, Far Cry hold. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem der laver Far Cry hos Ubisoft. Måske er det bare Ubisoft selv, skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, så kan vi ja. se frem til øh, Far Cry Primal allerede februar næste år på øh, de nye maskiner og PC. Ikke et ord om de gamle. Så i hvert fald, og det ser desværre ud til, at PC-udgaven kommer i marts i stedet for februar. Så, wow, wow, Men i hvert fald så, det her det er lidt primal, det er lidt gammeldags, det her Far Cry, fordi det foregår nemlig 10.000 år før Kristus. Så det, det er jo lang tid tilbage, og der er godt nok ikke lige nogen dinosaurer, men der virker i hvert fald til at være mange... Mammutter og øh, Sabeltans tier, og hvad der nu ellers lige øh, er rundt omkring. Og så spiller man ellers øh, med Thaka, som er en, øh, en jæger Og den sidste overlevende øh, member i hans øh, jagegruppe. Så, øh, så, skal, så skal spillerne simpelthen komme ind i det område kaldt Aurors, øh, og så skal man overleve. Det er det enkel øh, det meget, meget simple mål. man bliver Øh, man, man ligesom starter ud med her. Og så, øh, så kan man jo nok sige sig selv, ikke nogen skydevåben i et Far Cry-spil. Den er god nok. Det, der har selvfølgelig været buer og, øh, og spyd og sådan noget, men ikke lige nogen øh, Death's Eagle eller, øh, eller shotgun eller noget der. Så, så det bliver nok et lidt anderledes øh, feel, når det kommer til Far Cry-spillet og ja, hvordan det lige kommer til at passe i en open world, det må vi jo se, men heldigvis så kan vi se frem til at høre på en meget, meget sprød stemme, mens vi lige prøver det her Far Cry Primal A, fordi det er også blevet annonceret, at uh, Elias Tufeksis, som uh, spiller Adam Jensen i uh, Deus Ex Human Revolution, og han kommer også til at spille ham i Deus Ex Mankind Divided, som vi snakkede om lige før, han kommer til at uh, være haveren i Far Cry Primal, så det er jo meget dejligt for os, der godt kan lide hans sprøde, cigaretfyldte stemme, skodder i halsen og alt det der. Det er, det er, og, det er super. Så, så det du siger, det er i virkeligheden, at det bare er Skyrim? Det er Skyrim med Sabeltens, Men jeg forstår så man, ikke, hvorfor, hvorfor der, der det Der er garanteret også af i Skyrim. -hvorfor er Jeg forstår ikke, hvorfor det er Skyrim, har dog. Du, har du ikke hørt nogle af de der overskrifter, eller de der anmeldelser fra øh, mainstream-anmeldere øh, og, og sites, da Far nu, Cry 3 kom ud? Det sådan, it's like Sky with, uh, Skyrim with guns. Okay. I'm not even kidding. Så det, det var bare det, yeah, ja, nu er der, der jo Ja, guns, nu er der jo ingen guns, og nu er det bare Skyrim. <laughs> Jamen, der er mig ja. Så... It's like Skyrim with guns without guns. Præcis. <laughs> <laughs> det er lige sådan der. Jeg glæder jeg til det. Det lyder som, det er noget af et, uh, departure fra det gamle. Ja, yeah, det virker jo, som om, at det kan være et, noget, som der starter som et spin-off, og så kan jeg køre sin egen serie. Uh, men ja, nu kan jeg jo engang huske, hvornår Far Cry 4 kom ud, eller nogle af de der DLC-pakker eller expansions, men uh, det virker jo, som om, det er Lige rundt om hjørnet, det Så jeg håber, der jeg kan se lidt mere fra det, selvom der godt nok er en trailer derude, som viser, hvad der ligner reelt gameplay. Sådan små bidder måske. Var det det, der annoncerede på et stream? Ja, det minder jeg. Der var der en stream nogle dage siden, hvor de så spillede og andet spil. Ja, det minder jeg. Altså, de, de så ikke at lave en stage-demo, men de, der, der er en trailer officielt okay. derude. Ja. Så... Det kan man i hvert fald se frem til. Hvad med dig, Christine? Skal du hoppe med på Far Cry der? Jeg har aldrig spillet nogen af dem. Ja. Så, så hvis det ikke skyder de der skydevåbne, så... Jeg har ikke noget... ja, vi har ikke noget mod skydevåben. I mm. jeg... ja, en eller anden grund har jeg bare aldrig spillet dem. Nej. Altså, sådan er det med mange spil. Man fik aldrig lige taget sig sammen til at spille dem. <laughs> Nej, det er rigtigt. <laughs> der er sgu også mange meget Der er flere spil, hvor jeg sådan har sat mig for sådan Nu nu skal jeg igennem den her serie Nu Og så går der sådan et eller to spil, så gør jeg død ah. Jeg kommer aldrig nogensinde igennem dem Jamen har du også det sådan med, at hvis du gerne vil spille spil Så skal du helst spille de foregående mm. inden ja, ja, jeg har det enormt skidt Men det er også fordi, jeg er sådan en completionist Altså jeg mm. er også en enormt dårlig til open world spil Fordi mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke håndtere det der med al den der frihed det er nok nok ja til bare at kunne vælge alle mulige side og det bliver forvirret stresset. Mm. Ja. Det kan også godt nogle gange være problematisk, hvis man er den type, der godt kan lære alle mulige sidemissioner og de der side-quests, hvor det var, der nu er. At så kan man godt nogle gange kunne dø i spillet, før man har spillet hovedkampagnen igennem, mm -hmm. fordi man bare har lavet så mange andre side-ting. Yeah. Ja. Præcis. Det er sket med, at der GTA 4, kan jeg huske. Åh, oh, GTA 4. Ja til oh, Jeg vil også gerne spille, spille Witcher, men jeg tør mm. ikke, fordi der sådan Nej. er der, så vanvittigt vi de mange sidemissioner. Yeah. Mm. Ja. Så så skal man vi også starte med det første Witcher spil hvis du øh, ligesom men du mente det Det vil jeg så, også. Ja præcis. Jeg vil gerne jeg vil gerne altså starte fra starten af. Mm. Okay. Det, bare, det, det forsøgte jeg også at gøre med Assassin's Creed, og der gik jeg død allerede i 1'eren. Åh oh, Ja, okay, så er det lang vej. Ja. Årh, <laughs> det... oh, så var det temmelig lang vej. Mm. Oh, yeah. Du må også bare gøre lidt som mig? Bare spille igennem 1'eren og... Rogue? <laughs> det kan godt <laughs> være, jeg ikke er nødt til, men... <laughs> Hva? <laughs> du, du tog bare 1'eren og så den seneste udgivelse? Ja, Okay. til de gamle generationer. Yep. Højdepunktet, ja. Det er det? Ja. Det er, som man gør. The first and the last. det mm. vel well, hvis du skal gøre det nemt for dig selv, så kan du vel starte ved Far Cry 3, fordi Far Cry 1 og 2 er så anderledes fra de andre, mm. hvis man skal være fair. Jeg tror også, jeg, jeg har set en del fra Far Cry 3, men jeg har aldrig selv spillet det. Mm. Ja, forstået, forstået. Ja, yeah. det, det bliver interessant at se, hvad Primal i hvert fald bliver. Jeg tror i hvert fald godt, at jeg kunne ombord på serien igen, efter kørt lidt død, da jeg spillede lidt af 3'eren, og så udkom 4'eren, så mente det måske lidt for meget om forgængeren, og så nu, nu, mener, nu mener Primal i hvert fald højst sandsynligt ikke så meget om de andre. Ej. Så det, det er jo meget præsværdigt. Mm. Det, altså, det er også det... en serie, der har, sådan, har været rimelig god til at adskille sig fra seriet seriet. Eller fra titel til titel. Ja, på og 4 en på nær, ligesom... ja, nær 3'erne og 4 en. Ja. Den, er, den er sådan meget tæt på hinanden. Mm. Nyt område dog. Ja, ja. for flyvle rundt og sådan noget. Arh, sne. Ja. Men der har de været sådan... Forholdsvis adspredelige. Ja, det må man fandme sige. Så det er nok en serie, man ikke nødvendigvis behøver at spille allesammen. Nej, ja, nej. Kan... Selv for en som jeg også godt kan lide at spille alle spillet normalt. Mm. Yes, yes. Ja. Så. Hvis vi skal springe over til en anden serie, og en helt anden genre, og en helt anden og alt det der, så skal vi snakke lidt om Star Fox. Og vi skal snakke om Star Fox Zero. Men vi kan ikke blive begejstret helt endnu, mine damer og herrer, fordi at det bliver simpelthen forsinket. Desværre. Og øhm, det ser ud til, at det bliver... Øh, grund til det bliver simpelthen, at de gerne vil have, at spillet har den der Platinum Games 4 når man spiller det, som jeg har snakket om med Transformers, så er Platinum Games de er kendt for de her rigtig hurtige og snappy og tilfredsstillende actionspil, som kræver hurtige reflekser og hvor der er masser af flare og, og, og blær på skærmen så det betyder jo også at det skal køre 60 frames per second og nu har vi jo at gøre med Star Fox Zero, som er på Wii U. så de skal jo sørge for at det også kører 60 frames per sekund på begge skærme og de ligesom, de ligesom sørger for, at det, øh, at det fungerer ordentligt. Og de, de har egentlig fået det op at køre nu, øh, men, øh, de, øh, men de siger, at de, de skal, de, der er stadigvæk nogle udfordringer, som de lige skal se på. Og de, de skal lige øh, gøre redde for alle de øh, variabler, der nu kan komme igennem spillet, når man sidder og spiller Star Fox øh, Zero. Og, øh, og de vil selvfølgelig, selvfølgelig også sørge for, at øh, Wii, øh, Wii U-pattern... Øh, Skærmen der er den ikke følt som en gimmick Fordi de går meget op i at, uh, at Der er stort potentiale I at bruge sådan uh, Sådan ekstra Skærm, tablet, uh, pad Der som uh, Ligesom bruge den til Star Fox spil Det kan de jo se stor potentiale mm. i Og derfor vil de gerne sørge for at uh, Det er gjort ordentligt og Platinum Games Er kendt for actionspil, spil så den skal også sidde skabet lige der Action Star Fox, uh, Feeling og uh, Wii U Og to uh, skærme Der er masser at se til Om man synes det er Valide undskyldninger eller ej Så er spillet i hvert fald uh, Forsinket, det kan vi ikke komme udenom Så når man lige kan Forvente det er Ikke helt uh, slået fast endnu Men det bliver i hvert fald i Herrens år 2016 Okay Ja, simpelthen så er der ikke nogen data på endnu? Nej. Desværre ikke. Desværre ikke, nej. Og det, øhm, noget, der heller ikke er en specifik dato på, det er, hvornår vi kan se frem til et nyt øh, Trackmania-spil, som de kalder Trackmania øh, Turbo, som simpelthen kommer til at være på Xbox One, PS4 og PC. Så det, blev, det, det var også øh, originalt meningen, at det skulle, eller ikke også, nu har jeg ikke fulgt så meget med i Star Fox Zero, sorry men øh, her med Trackmania Turbo så det var i hvert fald meningen at det skulle udkomme i 2015 det er slået fast, men det bliver nu skubbet ud øh, det bliver nu skubbet væk og ind i det næste år og nu kommer det så tidligt 2016 og det er faktisk øh, det er faktisk også fra Ubisoft det her Trackmania spil, det er faktisk ikke tænkt over. der er meget Ubisoft i den her podcast lige nu det ved, ja. det ved jeg ikke helt om jeg kan lide fordi det, det er meget af det samme og og lidt er øh, kedeligt i længden. Mange sidemissioner og sådan noget. Hey, du har downloadet podcasten, så og vi så... mange sidenyheder. Ja, mange sidenyheder. Det gør der også, ja. Så ja, nu, øh, nu hænger du op på os, og vi lader dig ikke slippe, før du har unlocket alle podcast towers, så du kan få alle dele af vores sprøde stemme med. I Følg, hvert fald så... Følg med, Det kan. <laughs> ja. Lyt, lyt til gæsterne. De er meget vise. Hoffer jeg, vi, øh, vi prøver bare at logge. Ja. Men uh, i please hvert fald, yeah, please stay, yeah, stay. men yeah, uh, hvis, hvis I har tænkt jer at blive blive at lytte med, så må jeg lige uh, informere jer om, at der ikke er flere annonceringer lige nu, fordi Hoff, du har ikke flere annonceringer. Det har jeg lige præcis ikke. Det har okay. jeg lige præcis heller ikke, så Dejligt. så tager du bare du... ordet igen dog. Det er lyder godt, så vi springer over til The Meat of the Potatoes, eller <laughs> the, the Meat, meat of, of the Potatoes. potatoes. <laughs> hvis der er okay. noget i midten af sådan en kartoffel, så er det lige sådan en kødfylte mm -hmm. Okay, er måske det er måske mugt i de rådderne, det er så ikke så vigtigt Stå i køleskabet for længe uh. Uh. Der kom en ny opdatering til This War of Mine uh. Som, jeg husker rigtigt Nu, vi skal altså ikke sige en forkert anmeldelse den her gang Jeg er rimelig sikker på, at der er Tommy, der anmeldte det ja, ja, korrekt er det godt. Der kom en ny opdatering til det, så det nu er version 1.4 Og noget af det nye i den, det er, at uh, de kommer til at understøtte Steam Workshop ah. Så det vil sige så, at fans af det kommer til at kunne lave sådan en scenario i det. Mhm. Mm så øh, fremøjet, fremøjet rettet, så kommer man måske til at kunne spille andre folks øh, custom scenarier, der ligesom blev ved ind i ens historie. Åh, oh boy. Det er, øh, så, så må man se, om der er nogle spillere derude, der er så øh, depressive og fyldt med self-hatred, øh, <laughs> som øh, udviklerne er, så de laver et spil, der så spændende, men alligevel frygteligt at spille, jo. Så er det bare op til spillerne at se, om de kan gøre kunsten efter. Ja, og de har også tilføjet børn jo for nylig en opdatering. Ja, bare har det. Så ja, ja, der kom børn med. No! Keep the kids the out of this! Børn, man skal beskytte. I, så, så det vil sige, at i apokalypsen så var der ikke børn før? Nej, Nej. eller det var ikke apokalypse, så var det var det var ikke sådan en... en, en, en, en hva, hvad hedder det, sådan en, en folkekrig eller hva? hva? ja. hvad hedder det nu? sådan en Same scene. Hvad hedder det nu? det folkekrig. Civilkrig. Civil var var. Captain America er oh en Man. <laughs> det, var, ja. det, det, var det, det var det, man så i baggrunden. <laughs> ja, den sidste mission, ja. der bruger den til Captain America ja. for at finde mad. Præcis. Det er et bad choice. Mm -hmm. er, er det ikke bare en borgerkrig? Borgerkrig, det er den var. Det er den var. Så simpelt. Ja. Så simpelt kan det gøres. Mm -hmm. Hvis ikke du er borger i landet, så må du ikke deltage i den her krig, Nope. Goddammit. Foreigners outs Nu. <laughs> Lad os slås i fred. Goddemmer. helvede Nej. Men, altså, det lyder som en god idé, fordi så kan der jo komme sådan endnu bredere muligheder, af scenarier, der kan komme med i ens kampagne. Jeg viser ikke, jeg går ellers snude ud fra, at man også har mulighed for at sige, når jeg spiller den her min kampagne, mm. så vil jeg ikke have custom made indhold i. Ja. Ingen børn i min kampagne. <laughs> ja. <laughs> I skal fandme sig væk, de møjunger. Gå <laughs> og stjæle fra det her gamle vægttebart. Hvad med børn? Læk. Get off my lawn Ja. <laughs> <laughs> Get off my broken lawn ja. Der er også en anden lille fin nyhed med Humble Bundle. Der ja. kommer med en ny service. Jeg ved ikke om I allerede har hørt om den, men det er de samme stil som uh, man kan på Xbox og PlayStation. Der kan man jo, hvis man har eller når man har. Guld og plus abonnement mm -hmm. så får man lige en lille fin uh, gratis titel om måneden, eller nogle stykker. Så uh, okay. laver Humble Bundle nu også en tjeneste, hvor du kan betale 12 dollars om måneden. Mm. Og så får du et gratis spil, de vælger. Det er det, ikke. Så de vælger. Ja, de vælger også et gratis spil. Oh. Det første oh. spil her, det er, der starter i november den 6. november. Der får man en gratis udgave af Legend of Grimlock 2, ah. som nemligvis koster 24 dollars. Mm -hmm. Så det får man så for halvdelen. Ja, det er en, en du meget ved, smart. Du lyder ikke Excited, siger Jamen, jeg, jeg prøver bare lige at <laughs> være sådan lidt øh, firkantet omkring det. Øh, fordi det er det eneste, jeg kan finde ud af. Så altså, jeg tænker bare, at 12 dollars om måneden. Hvad er Playstation Plus i måneden? Sådan en enkelt fordel det på et år, hvis man... Fem eller sådan noget, tror jeg. Ja. Kan det ikke passe? Koster det, kan det ikke passe det kostet 60 for et år? Altså, det, altså jeg, jeg betaler... Jeg betaler sådan 365 for et år, eller 350 for et år, og det synes jeg, der er fint nok, men 12 dollars i måneden, hvad er det sådan? Kring... Okay, der er faktisk noget, sådan en lille rettelse, kan jeg sige, undskyld, oh. undskyld oprøder dig. Er det en opdage? Fordi... Ja, det er faktisk en opdatering. Mm. Det er fordi, at Grimlock er åbenbart ikke det første spil, man får, men det okay. er en bonus, man får, hvis man signer oh. op her i starten til den. Ja, okay. Så det kan godt være, man får mere end et ene spil. Okay. Det, det kan måske også være, at man får et lidt øh, dyre spil, eller et spil, der har lidt højere værdi, fordi... Det 12 dollars i måneden versus et spil, der normalt koster 24... Sådan... Mm. Ah. Ja, fordi hvis man ser på den her, hvor meget man får ud af... Siger abonnementen, altså selvfølgelig regner priserne ud på spillene... Og yeah. på i uh, Playstation Xbox, så plejer det at være sådan... Jeg ved ikke... 600-700 dollars i løbet af et yeah. værdi. Mm. Så det er sådan en... en mere end en fordobling, yeah. kan man sige. Det er sådan en ti-dobling <laughs> Pretty much, altså... Jeg, jeg ved selvfølgelig godt, at vi joker med, at jeg er sunnet i Fanboy eller sådan noget. Men øh, jeg synes, som PlayStation Plus, det er ganske ud i år jeg står In, in your store, now. Øh, Men jeg ved ikke, øh, hvis, jeg var, hvis jeg brugte Humblebunkle ofte, og jeg måske gerne ville støtte dem øh, med min hårdt indtjende penge, så kunne det måske godt være noget, jeg ville kigge på. Men jeg ved ikke rigtigt om jeg sådan lige nu og her vil blive hugt på ideen om, at ja, det her medlemskab, eller det her abonnement, det skal bare øhm, Fordi jeg, ja. altså, jeg tror bare ikke rigtigt at der er nok info, eller så er det måske bare ikke en særlig god plan, de har lagt. Altså umiddelbart lyder det jo ikke som noget sådan attraktivt alternativ, okay. hvis man allerede Nej. har PlayStation Plus. Nej, altså, ja, man skulle nok vide lidt med, hvilke sådan... Øh... Hvad hedder det? hvilke kategori eller ja, yeah. hvad de spil her vi befinde sig i? Yeah. Altså, hvor mange spil man får, hvor dyre de vil være, hvor mm. hvilken type, og hvor nye og gamle, og sådan noget Så det er jeg egentlig med i, at man, der ligesom mangler lidt info der yeah. mm. Men altså, til dem der måske har en PC, som ikke har konsoller, det er der forholdsvis mange der er jo stadig yeah. har så, så er det jo sådan lidt, altså så er det jo fint yeah. nok, at de ligesom prøver at bringe servicen derover også mm -hmm. Præcis på den anden måde. Ja, det er egentlig ikke en helt dum idé øh, når man det fra den synsvinkel, men uh ja -huh. Ja, det ved jeg ikke. Ja. Ik ikke fordi alting skal sammenlignes med PlayStation Plus, men det er jo bare noget, de fleste af os her har erfaring yeah. med, og det minder. en smule om det. Men altså, det kan jo også godt være, at der er nogle detaljer, de ikke lige har snakket så meget om, eller måske bare en lidt anden engang, som de lige tager. Ja. Jeg, jeg tror personligt ikke, at jeg kommer til at oprette noget af op mig lige i forløbet. Så skal de ja. i hvert fald overraske mig. Du får Legend man Grimlock, man, græs. I already bought that. Oh. Dammit. Ja, yeah, det var sådan. Jokes on you. Ja, yeah, jokes on me. <laughs> altså de, you de, noget, der er unikt ved den også, og grunden til, at de heller ikke rigtig er om det nu, det er nemlig, at de siger ikke på foran, hvilket spil man får. Altså Nej. sådan i løbet af måneden. Nej. Så man får det først at vide i det, man får koderne. Well, I det mindste. Så de gør det svært lige til at starte det, det, det lyder så. heller ikke særlig fedt. Nej. <laughs> Nej, ved, ved Sony, der får man det der af at vide sådan par dage, eller måske en uge før sådan her, hvad du kan forvente i næste måned ja, ja. gratis, shit. good stuff right. so, altså det er jo alligevel så tæt, man kan sige at ved Xbox og Playstation, der er det alligevel så tæt på, øh, at det kommer til, at man ikke rigtig kan basere sit køb på det lege mm. men øh, det er måske meget rart at vide lidt for årene stadig ja. så man ved man kan glædes til ja, mm. yeah, også også mm. Jeg tænker, nu, laver, nu har Playstation Plus har også lavet det der med, øh, at man kunne stemme på spil. Jo, det er korrekt. Men det virkede omvendt sådan en lille smule, øh, det virkede en lille smule weird. Der var meget snak om dengang, hvor, hvor Grow Home kom, kom på. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det var for nogle andre spil, der var der, men hvor det virkede pointless at stemme på Grow Home, fordi det var så billigt i forvejen, mm, at der var ja. ikke nogen grund til at få det gratis. Nej. Og det kan jeg jo selvfølgelig også um, Det i. Det er måske heller ikke øh, desværre, alle der ser det fra den vinkel, de tænker bare sådan, om det her spil vil jeg gerne have, så jeg vil ikke betale nogen penge for det. Så jeg vil have det gratis, når jeg stemmer på den der. Og så de andre, det kan jeg lige se, om rabatten er appellerende, eller om jeg bare springer over dem. Mm. Ja. Men, ja, ja, fordi GrowHunt havde lidt den fordel, at det var ude i forvejen på andre platforme ikke? Og så jo. havde det fået jo. god respons. Ja. Og jeg tror det andet, det var Amillo, det var det der var. Ja, ja, det var det var dyrere, og så kan jeg ikke huske det tredje, men Det var sådan en helt ny titel, og så er det lidt svær at vurdere dem Ja Ja ja, ja. Men det var flot. Men jeg tænker, men jeg tænker hvis, hvis man ikke ved, hvad for et spil det er, der, man får mm -hmm. Hvad så, hvis man så går ud og køber det? <laughs> oh, og så bagefter, når man så får spillet gratis, tænker jeg Ja Så var jeg lige sige fuck når no, okay. jeg har tænkt på, du købt det i forvejen, og så... Ja, ja, fordi man ikke får det at vide i forvejen, altså... Noget tid inden. Ah, så, ja, okay. man, så bliver man rimelig sur, når man så bagefter finder ud af, at man har fået det gratis. Ja, ja det kan jo godt påvirke købevaner på den måde, at, at abonnenterne måske nok ikke vil købe spil lige op til release. Altså, <coughs> de nye spil, fordi de ikke ved, hvad det er. Så kan det jo godt påvirke... at folk køber vaner på den måde. Det kan jo godt være, at hvis der er mange, der køber snapper og mange her, at Steamers kommer man til at kunne se det. Altså, <coughs> der ikke så mange salg den sidste uge. Yeah. Mm -hmm. Op til en ny måned. Ja, det ja. bliver nok mærkeligt her i de første par måneder, og sådan, hvad, hvad er det lige, vi kan forvente fra den her service? Hvad, hvad bliver det næ næste måneds spil? Så altså, mm -hmm. bliver det sådan, får vi Hotline Miami til super billige penge, eller får vi det gratis? Eller er, mm -hmm. er det, får vi det, Transformers gratis? Eller hvad, hvad, hvad, hvad sker der lige her? Hvad, mm -hmm. hvad foregår der? Men ærligt talt, så ja, jeg bliver sådan... <laughs> Jeg bliver personligt sådan lidt mere lunken over for den her idé. Det er jo ikke, fordi vi skal... Eller det er i hvert fald ikke, fordi det er min hensigt at bare... Øh, høre om en eller anden idé eller et argument og så bare sige... Ej, det er dumt, så det. Men, øh, det. Den skal i hvert fald lige ses an. Præcis. Det, ja. det er det mindste, vi kan gøre. Det er det. Ny nyhed. Ja. <laughs> Ny. Det er godt, at du er med os. Nej. Oh, Noget andet der også lige skal ses an, det er... Øh, fremtiden omkring, øh, hvornår vi kan... Vi forventer noget mere Resident Evil-info, meget specifikt omkring Resident Evil 7. Fordi Capcom de, øh, er jo godt i gang med Resident evil øh, spin Det her spil, som hvis bare er noget i retning af Umbrella Corporations eller Umbrella Ops eller sådan noget. I hvert fald så er de, det under de, øh, øh, eller så er de i gang med det her underlige de spin-off så er Capcom selvfølgelig også i gang med en masse HD-remakes til deres spilserie, som de jo har haft stor succes med lige siden at Resident Evil-remaken på GameCube den så blev sendt ud i en remaster version på de nye maskiner. Godt stof. Så de er allerede i gang med Resident Evil Zero og et helt nyt remake af Resident Evil 2. Men når det kommer til et nyt spil i den primære Resident Evil-serie, hvad skal der så ske? Well, der siger, den, der siger produ, uh, produceren eller Masa, uh, uh, Kawata, <laughs> som er en veteranproducer, at uh, fansene de skal bare stay tuned. Måske sagde han ikke lige det med den sang men i hvert fald så sagde han, at uh, de ikke lige uh, på nuværende tidspunkt kan snakke omkring US 7. Men skal være så venlig at lige uh, stay tuned. Og... Um, når der så blev spurgt, om den her, om der var den her tendens med, at uh, Resident Evil-serien uh, var ved at miste sin uh, horror-touch, så uh, var Kawata faktisk sådan, temmelig enig. Men han, uh, han, han fortsatte dog med at sige, at Capcom faktisk gerne vil have, at serien vender tilbage til sin horror-rødder. Og uh, han siger, at siden at der har været flere uh, spin-off-titler, så uh, kan han sagtens se, hvordan det, at folk kan have den mening omkring, at... Uh, at Resident Evil i det hele taget bare overhovedet ikke har noget med horror at gøre. og øh, så, selvfølgelig som en altså, så tror han på at, at de skulle at de skal producere titler der får horroren frem igen og øh, han tænker over det og han er også ved at forberede noget i, i, øh, i den boldgade og øh, når det så kommer til noget andet inden for Capcom øh, i det her interview så, øh, så, så blev Capcom øh, og Produceren Kawata har så spurgt om, hvordan det ser ud med et nyt Death May Cry-spil, øh, eller hvordan det ser ud med nye øh, spil i Dragon's Dogma-serien. Og øh, der siger han, at det også er nogle øh, ting og sager, han, han personligt gerne vil øh, se på og udforske, men der er ingen planer, indtil videre. Så Capcom, alt det fucking snak, I havde om, at øh, vi skulle skynde os at købe, var med Cry øh, 4 Special Edition, fordi så kunne Devil med Cry 5 komme hurtigere. Det var bare bullshit, var? <laughs> det var bare bullshit. Alt det, at den der, de der gode salg, de der super høje tal, I havde af de her re-releases, at var med Cry spil, både det ene og det andet, var med Cry spil, som I lige re-released, og som måske ikke altid lige var helt godt, øh, det... Det, I sidder bare og svømmer rundt i penge nu Ikke tænkte jeg fortsætte øh, serien for fansen også? Nej, okay, klar, klar. <laughs> det er jo ikke nok, der købte dem Åbenbart ikke De skal have flere penge Ja, flere penge flere Jeg penge. har fundet ud af, at der er flere af vores fans, der ikke har købt to eksemplarer Ja, det er det Ah, <laughs> for helvede Well, <laughs> jeg tror han reddede den, ved at sige indtil videre, men For helvede Capcom <laughs> Hvad fuck mm. laver I? Det går ikke så er lidt... hurtigt. Nej. <laughs> skal være ordentligt venter sådan 7-8 år på, at uh, The May Cry 4 bliver lavet færdigt, siden det helt tydeligvis ikke var færdigt, da det kom ud på gaden. Og så kommer Special Edition. Ja, super. Så er det bare nye karakterer, samme baner. <sighs> For helvede. <den. laughs> Jeg glæder mig faktisk til nyheder om det næste Resident Evil-spil. 20'eren altså, gør... eller turen. <laughs> yeah. Jeg glæder mig også til at Og oh, Hvis de kan ja, gøre det, det godt, så. så ja, er den på. glæder jeg mig også, også til. Åh, oh, vi har en Resident Evil-fan. Så ja, det var da. Ja. Kas... Når du anmeldte vil? vel? Du... Nej, du det, var min... det var min Audition. Åh, oh, det var rigtigt, det var ah, ja. det. Ja. Det er rigtigt. Ja, fordi det snakker jeg ved om faktisk. Så ja, jeg det gør huske. vi. Ja, fordi, at jeg... Det om det. jeg gik til Audition på min Resident Evil-anmeldelse, og du skulle anmelde Resident Evil samme dag. <laughs> ja, det er rigtigt. Vi var sådan forholdsvis enige om dem. Ej, vi var sådan rimelig enige om, om det. Ja, det var vi ja. faktisk. Og det er Resident Evil Remaster, du ved jer? Ja. Ja. Ja. Altså, yeah. på lige min maskine. Re, re, remake Remastered HD yeah. Edition. <laughs> præcis. Det er stå. Lad os Det er ja, præcis. Har I hørt, at Amazon de, uh, har stoppet salget af Apple TV og Google Chrome? Hvorfor er det Google okay. Chrome Cars jo. Jamen, de siger selv, at altså, de har jo selv et produkt, der konkurrerer mod dem. De har jo det her uh, Apple Fire TV, mm. Mm. som også er så sådan en uh, multimedia-afspilningsboks. Ja. Og så har de simpelthen sagt som forklaring på, at de stopper med at sælge de her konkurrerende produkter. Så har de sagt, at det er fordi vores kunderne er blevet rigtig, rigtig glade for det her Apple. Nej, jeg ikke Apple. Amazon Prime, mm -hmm. som er deres, hvor man kan lege film osv. Jeg tror også, man kan have der på mange der. Og så siger de så, at vores kunder er rigtig glade for det her Prime. Men de bliver simpelthen forvirrede, fordi de tror også, at når de køber de andre produkter, så forventer de også, at det er på dem. Men det er det slet ikke. Derfor kan vi jo ikke sælge det. Er det, det er bare, vi var nødt sure. til helt at, ja, vi er bare til at hele holde op med at sælge det. <laughs> ja. Det var godt nok rævligt. <laughs> Så med Det er en bedre oplevelse for kunderne. Mm -hmm. Det er jo det, vi, vi tænker jo på kunderne her. Ja. Det er jo det. Ja, We We're, We're not the bad guys. Vi bare gør det godt ja. for kunderne. Så det er lidt ondt. Ja jeg yeah. oh, ikke? er der, noget, der nogen, der sætter en fod ned i forhold til Apple. Mm. Uh, det kan ikke vinde hver gang. Ej. Tag den, Steve Jobs. Åh, uh, men... <laughs> oh, fuck. Oh God. Uh, han, han tjener også uh, penge i graven. Her kommer en ny film ud. Åh oh, shit, Apple vinder igen. Uh, <laughs> men... men ja, jeg ved, jeg ved ikke helt. Det. Jeg har ikke fulgt så meget med, når det kommer til alle de her firmaer, som jeg ikke rigtig forbinder med at og spilprodukter. Øhm, sådan selvstændigt i hvert fald, og så kommer de lige pludselig ud og siger, "Jeg vil også have en bid af den her spilkage, Preorder nu, og så går vi et level op. Øhm, men <laughs> i hvert fald, så, så kunne det godt være, at jeg skulle kigge lidt på Fire TV eller sådan noget, fordi hvis Amazon virker til at være ret ambitiøs omkring det, så det er det i hvert fald noget, der kunne vække min interesse for det i at se, at det Misplaceret øh, øh, ambitionen, eller er det et godt stof, det er? Ja, ja, jeg troede det... ikke, det var nogen særligt store spil. Nej, altså de har lidt gaming fokus på den nyeste udgave af Fire TV også. Den er sådan mm. lidt kraftigere end uh, tidligere. Ja. Og det er, også, det er også det, der kommer på den nye Apple TV. En lille smule i hvert fald. <laughs> øhm, lidt <helligjertet. laughs> Men uh, Jeg Men det, det er heller ikke lige noget, der interesserer mig, fordi det virker sådan lidt for. Mobil-agtigt. Ja, ja, det gør det de nemlig. så Men altså, det er jo der er jo et stort casual-marked for det. Det er jo det, de prøver at få lidt fingre i. Nogle gange, så ja, vil jo ja, man synes. jo også bare gerne tage sin mobil op i lommen, og så forsøge ikke at sulte ihjel. Altså, det, det, jo kan det. Jo, det kan jo ske. Det kan ske for selv den bedste. Ja. Um, jeg sulle at jeg på bussen. Ja. Altså, vi, vi prøver vores bedste her på apropos GameCast, men det er ikke lige... Alle områder af spillindustrien og det. Alle. Øhm, øh, grupper af, af, af kunder, vi lige kan. Vi lige kan snakke allermest om, fordi det er ikke lige alt vi har forstand på. Men ja. Der er. Der er casual consumer derude, som måske vildan. Det er sådan et par mobilspil. Nå, Jeg så ikke tiden prøvede, eller forlig. Nu prøver jeg. Nu prøv jeg. Øh, øh, Don't pakkede Pocket Edition. Jeg ville hellere spille det på PC, men det var okay. Og så spillede yeah. jeg underlig meget øh, Fallout Shelter. Åh, ja. Det er et Fallout, ja. Yeah. Det er også populært. Ja. Mm. Øh... Men det er også holde op med igen. Det, det... det er ikke noget, man kan bruge lang tid på. Nej. Jeg havde set, at de skulle have gjort det svære ifølge de nye opdateringer. Det har de også. Ja. Øh, men det gjorde det ikke sjovere. Nå, oh, okay. <laughs> det gjorde det bare sværere. Okay. Det er ikke en så interessant konklusion. Der, der er nogle ting med Fallout Shelter, når man når man, får sådan, når man når op på tilpas mange dueller, så er der ikke rigtig nogen udfordring i det mere. Mm. Der er ikke rigtig noget, som man sådan skal arbejde sig hen imod. Nej. Så til sidst var det bare sådan noget med, at når jeg forsøgte bare at få alle til at have matchende tøj... Inde i det rum, ja. de nu stod i og sådan noget. Så bare for at gøre det sjovt for mig selv. Ja. Så det blev det blev, det blev blev kedeligt på et tidspunkt. Mm. Lige det. Okay. Ja, wow. jeg, jeg vil gerne være åben over for øh, lidt af hvert, når det kommer til spilmediet. Men øh, mobile ja. spil og, og det der, det er desværre ikke noget, som jeg lige kan mig med. Så når det kommer til Apple TV, Google Chromecast og well, Google Chromecast, kan det bruges til Spilhof. Fordi jeg har haft lidt erfaring med Google jeg, Chromecast, men... Jeg, jeg tror det ikke. Nej, jeg det... tror ikke lige præcis at den kan. Nej, det er, bare, det, er bare, det er bare de der services, som forvirrer kunderne så meget. Og ikke noget Prime. Nej. Altså, så øh, nej, men... Ja, det, det, det er ikke lige noget, jeg personligt kan springe ud i og give nej. lyttere derude en min mening om, men det, det kan jo være en dag, at, at det ændrer sig, eller der kommer et eller andet interessant frem. Øh, måske kan Amazon sørge for det? Jamen, går de så ikke næsten hen og bliver, øhm, Så går de vel... Altså, hvis de nu kunne... Hvis man nu kunne lege en masse spil, jam, går det så ikke bare hen og bliver til en kontrol? Jo, altså jo. Eller, eller hvad? Det gør, ja. Jo. En form altså, man kan... man kunne... Man kunne godt lave sådan et mix, hvis nu man lavede Hot one. Stærkt nok og lavede nogle ordentlige controller til dem mm -hmm. yeah. Så at de også konkurrede med de andre, i ikke om spil Og så havde de så også en masse apps på sig Ja, mm. yeah, gav videre, om, man kunne, om der ville være et marked for legespil Ah, okay Vi havde faktisk en nyhed om sidste gang, at uh, EA overvejede at gøre det mm. Vi sådan en legeservice mm -hmm. yeah, Det er så også sådan... det uh... oh. ja. ja. Oh, nej, nej, nej Altså, uh, altså lege digitale spil Ja. Det var ligesom lige en revival <laughs> Yay, <Ja>. blockbuster <laughs> Jeg tror jeg tror de ville lave det på den måde Så man havde sådan en abonnement Og så kunne du så spille De spil der så var med i servicen ja. eller hvor det, var. Øh, det, også, det var også det Playstation Now, de havde også gjort noget i samme stil ikke, Hvor der så var en Altså der kunne du jo så lege de Decideret enkelte spil og så streame dem I en best periode Men de havde vist også skiftet over til så man kunne der et mange per måned, og så var der så en række af spillene, der var inkluderet i det, så vidt jeg husker. Mm. Det menes jeg også, ja. ja. Ja. Så det kan godt være, at det kommer. Det kan være. Det kan være, at det er rundt om hjørnet. Noget andet, der måske også lige kan være rundt om hjørnet, det er flere penge til Shenmue 3-projektet. Fordi, hvis det står til Yu Su, uh, Suzuki... Det hedder han Suzuki? det oh, er hilarious. <laughs> Nå, øh, men i hvert fald så, hvis det står til Suzuki-manden her, så... Øh, så de der over 6 millioner, som ham og hans hold, og formentlig også Sony og andre firmaer, hvem der nu ellers samarbejder om det her Sjælmod 3-projekt. Han synes, hvis han skal være helt ærlig, han synes ikke rigtigt, det var penge nok. Han kunne godt bruge lidt flere penge. Det er, han, han skyder bare øh, direkte fra hoften her og, og er helt ærlig ind i sit øh, hjerte. Så, øh, han, han siger, at spillet selv, det behøver jo ikke være fantastisk blændende, rent visuelt. Og øh, han siger jo, at øh, mange penge nu om dagen, de går jo ud på de her, ja, de her grafiske detaljer, og, og grafikken får så meget øh, fokus. Så hvis vi måske komprimerer øh, grafikken lidt, og putter flere, mere af vores energi og fokus ind i historien, så kan vi lave et godt spil. Og det mest øh, vigtige for mig... Det er jo at lave et spil, der er interessant Og noget, som folk gerne vil spille Og hans, hans argument her det, det går lidt ud på, at Det lader ikke rigtigt til, at med, den her, med det her budget Altså, de kan lave Shenmue 3 Som de gerne vil Og at det så også blæser folk væk sådan Rent grafisk Well Jeg ved ikke mere Men jeg havde, lidt, jeg havde bare forventet At er vil være en afslutning på et projekt, der havde, der, der, der ligesom prøvet i det at komme i gang igennem så mange år. Altså, jeg er ikke... Jeg er ikke en fanatiker, når det kommer til grafik. Det er godt være, at jeg kan sidde og gushie over, hvor nostalgisk jeg bliver, selvom jeg ikke var født i 80'erne, når jeg ser Transformers Devastation på min PS4. Stadig ikke. Det er det, det skal viste, uh, Shenmue 3 skal vist i sidste ende, være et open world spil, med det budget de har, så tror jeg det, er det det ender med at være. Så grafik i et open world spil, jo det er jo fint nok, men det er måske ikke lige første prioritet, så det er måske ikke en det måske en lidt ondelig statement at komme ud og sige der med, så altså, nah, det, det det kan godt være at det, det kan godt være, at vi bliver vi lige skuffer nogen og vi lige må komprimere lidt, fordi vi kan nok ikke lige blæse folk væk med kraft øh, så mange grafiske detaljer og sådan noget der, men igen, det viser jo bare, at Chatbot 3 igen igen her på apropos Game test fortsætter med at være forbandet forvirrende, og det jo <laughs> næsten lige startede udviklingen, eller i hvert fald for alvor med det budget, som de nu fik fra, fra uh, Kickstarter, og som vi også snakker om før, Huff, det ved jeg ikke om du ved, Kristine, men uh, de startede også en slacker-backer-kampagne. Så selvom Kickstarteren er over, så kan man stadig donere til Shenmue 3 og få nogle bonuser. Yeah! Jeg synes, det er ulækkert. <laughs> Jamen, de, de mangler kun 4 millioner, Christine. Så er de op på de der 10, som øh, Suzuki sagde, at, øh, at øh, hvis de kom op på det, så, så ville det bare være smooth sailing. Så kunne han lave Shenmue 3, som han havde drømt om. Drøm. Så har de fandme også bare at lave ordentlig grafik. <laughs> Præcis, så skal det bare ja. være fotorealisme, så det gør en ting. Især ja. når man kommer i den der piledriver driver truck og kører rundt i den og sådan noget. Det er super. Det er i hvert fald det, jeg kan huske fra de gamle Shenmue-spil. ved ikke, om det kommer med i træerne. Kryds fingre. Se om det er med i, i deres budget. Mere. Ja. For helvede. Det er spændende. Ja. Det er jeg bare gerne vil vide, fordi det er en lidt dum nyhed, det her. Det ved jeg godt. Det viser lidt... Det, vi, vi bliver mindt om, hvor tosset et projekt det er, og hvor, hvor lidt information vi egentlig har om det. Fordi som du og jeg også snakker om, at det måske været lidt off, er. Måske, måske ikke. Det, det er jo svært at vide med dig, for tiden flyver jo bare. Men, øh, men i hvert fald, så, øh, så vi ved jo stadig ikke, om deres budget kun er fra Kickstarter, eller om Sony eller andre firmaer også hjælper lidt. Altså, det er sådan lidt... De kan ikke helt bekræfte det, men de kan heller ikke helt afbekræfte så... altså nå. det for, det, det er. Det, det en lille smule shady. Og det tror ja. jeg faktisk også, det har vi også sådan lidt mere eller mindre alle sammen snakket om på GameTest. Mm. At hele den Kickstarter var underlig. Mhm. Mm ja. E3-præsentationen, Kickstarteren, der begyndte med det hele. Ja, ja. odd. Præcis, og det er jo lige netop derfor, det også er vigtigt at holde øje med, hvad det er, man kickstarter Præcis Og være kritisk ja. mm -hmm. Fordi at det er jo ikke godt. sikkert, at Shenmue at, at, at 3 havde behøvet at blive kickstartet Nej Nej, det kunne jo bare være, at som ligesom kunne tage en chance og sige Okay, nu gør vi det ordentligt Nu afslutter vi den her trilogi Altså, det, det kunne godt lukke lidt af, at de ikke har lyst til at smide penge efter det i <laughs> Jeg ville gerne have, kunderne på forhånd smider penge efter. Åh, mm. mm -hmm. oh, bøj. Ja. Jeg bliver med, at være interesseret i at se, hvad der ender med, med Shenmue 3. Ja, og selvfølgelig, det har jeg også nævnt på podcasten, at uh, Shenmue 3 er, egentlig, er faktisk en af de kickstarters, uh, kickstarters som jeg har backet. Så. Du har også meget det, er, øh, Præcis, nu er vi se. Okay, håber på det bedste, altså. Mm. Det gør jeg altid. Det vil være... Jeg ved ikke, jeg synes, det er mærkeligt, hvis man håbede på, at det gik dårligt. Men... <laughs> yeah. Jeg har jo før snakket om, at jeg gerne vil have min penge tilbage fra ComSempt, da jeg donerede til Mighty No. 9, og det var fuldstændig blæst væk. Ja. Men nej, den går ikke. Er du egentlig meget inde i det forhold der med det? Fordi kan det ikke passe, at bare bare er det firma, der er sådan laver konceptet til spillet, og så er de sat en anden udvikler til at lave det? Eller er det helt ved siden af? Well, det håber jeg da godt nok ikke, Hoff. <laughs> håber det, at det er Katie Nefune, der laver sit nye Mega Man-spil med Concept, og så kalder det Mighty No. Dime. Det er det, jeg, det jeg håber på. Så selvsagt uh... Ja, ja. Okay. Jeg vil ikke, ikke lige, at vi skulle have det andet fra. Mm. Ja. Kickstarter hey. er underligt, folkens. Ikke noget nyt under solen, ja. der men det er åbenbart ja. stadigvæk en nyhed, så. Et sted der også blevet lidt mere underligt fremover, det er en GameStop. Hvis man går ind i sådan en, så kommer der til at være en dedikeret øh, Steam-section denne. Ja. Jeg tror allerede, der er muligt at købe nogle... I hvert fald i nogle butikker at købe sådan nogle... Øh, ja, hvad hedder det sådan nogle, Hvor du køber sådan nogle kort, og så kan du gå ind og tage skuden ind ja. og få penge på din Steam cards, uh, Steam Ja, Steam-cards... Ja. ja. Altså, det, det er mest, ikke roder jeg. til specifikke spil, vel? Nej, altså det var der jo forvejen. Hvis du køber oh. spillet, så er der jo bare en Steam-kode i. Ah, okay. der, er også, der er også det, det er mulighed for, at man køber sådan en wallet-key. Altså du køber mm. sådan en. Det yeah. kommer for eksempel også ved hvad hedder det, iTunes. Ikke? Der har du også været købet sådan et værdikort. Så yeah. du går ind og taster den, så får du den ind. Yeah. Men fremadrettet, så vil de også have mulighed for at uh, købe Steam-hardware. No. Ja, de har indgået en aftale med, måske jeg siger en engang, GameStop, BB Games. De er så ikke herhjemme længere jo. Ah. Og, så, og så Game, som vist kun er i UK. Ja, yeah. det mener jeg om det bliver tilfældet, at det også vil være i Gamestop i Danmark, men de har fleste som partner her. Mm. Og så kommer de så til at have både Steam Hardware, det er så både de nye konsoller, der er på vej, eller konsolligende PC'er, der er mm. på vej, og så går jeg så ud fra deres controller. Måske også den der Steam Link, de har snakket om. Mm. Så det bliver spændende at se, om, øh, om det kan hjælpe dem lidt. Ja, må jeg se. Jeg synes i hvert fald, det er fint, at, at maskinen ligesom kommer ud i, i fysiske øh, butikker, ja. og så, så mainstream-kunder ligesom kan tage et kig på det, fordi øh, Steam Machine det, det har potentiale, men øh, det er godt nok også lige noget, jeg gerne lige vil sige an, før at, øh, jeg overvejer at investere i. <laughs> fordi øh, det, hvis det er et velkendt sted, og jo jo, jeg er måske ikke så glad for GameStop, men jeg kan jo godt blive tvunget ind hvis der er et eller andet øh, spændende, eller hvis der er udselv. Eller hvis der fremover kommer til at være Steam Machines, så kan det godt være at lige øh, trosser mig selv og, øh, og så øh, lige tage et kig. Det kan man ja. Hvis du lige skal ind og have din månedlige Steam Machine, ja, det det. ind i GameStop. Ja. Yep. Hello darkness, <laughs> my old friend. Men det er nok også lidt de kunder, der normalt kommer i en GameStop. Der... Altså, det er nok dem, de går lidt efter med de her Steam som må man ikke gå ud fra, fordi... mm. Men hvem kommer i GameStop? Det er nok rimelig bredt. Mm. <laughs> det er rimelig bredt, ja. Altså, de fleste, der... Okay. En rimelig stor gruppe af folk, der går videospil i kommer der nok, og deres følger, som skal ind for at finde spil, som børnene yeah. ønsker sig, måske. Mm. Tænker jeg. Ja. Jeg ved bare ikke, om jeg vil, Altså, hvis jeg ingenting kendte til Steam Machine, Nej. om jeg så ville... Gå ind og købe køb den, altså ind i en butik. Bare sådan randomly. Nej, men tror du ikke også, de måske har mulighed for at have nogen fremme på et display, så man kan prøve det lidt? Jo, det ville da i hvert fald være en god idé. Ja. Altså, det er jo, det er jo fordelen ved, ved fysiske butikker. Man er der, man kan ligesom kigge på det, man kan. Se så lidt rundt og vurdere, er det noget for mig eller ej, og så øh, gå øh, enten tomhændet, eller, øh, der, øh, enten tomhændet derfra, eller øh, med en sprit ny mm. maskine i hånden. Yeah. Fordi øh, jeg, jeg, jeg synes personligt, at det, der kan drive mig til det er, når der kommer ny teknologi, eller når der kommer nye konsoller, og så jeg bare sidder her med internettet foran mig. Og så, altså, jeg kan blive lidt overvældet, fordi der er så meget information at finde, men man skal sortere i det, man skal vurdere, hvordan det er bedst for en selv, og man har billeder og videoer at gå ud fra, og sådan, den der Steam-maschine, hvad er det for noget? Er det noget, jeg skal investere i? Så i hvert fald muligheden for lige at tage et kig, det, det vil jeg ikke uh, kæmpe mig af. Så, så er det selvfølgelig nok også, nok også meget rigtigt, sådan hvem kommer ind i GameStop nu om dagen og ja altså har jeg virkelig lyst til at spille en eftermiddag på, og, så der ned til de forfærdelige mennesker også og øh, kigge på en maskine, <laughs> og så hvad nu hvis de ikke engang har den på øh, display? Hvad nu hvis de bare har deres dumme Xbox One og PS4? Altså, hvor, hvor er fokus på Steam-maskinen lige henne? Det er jo den, ja, der, jamen, der det, er også, det er også i forhold til, at den type mennesker, som kommer i GameStop, mm. om de ville købe en Steam-maskine. Ja. Den ja. er skulle svær. Ja. Det er, Men det er jo... Det vise. Det er ikke yeah. rigtig en konklusion. Ja, yeah, det er jo forsøg værd. Yeah. Ja. Ja, fordi de skal jo gøre et andet for at komme ud til den publikum på yeah. en eller anden måde. Mm. Og det er jo det, altså vi, vi har jo en PC i forvejen, ikke? så vi kan jo godt lave vores PC om til en Steam-maschine. Det er bare installeret deres US. Mm -hmm. mm. Så det er jo nok lidt andre folk end os, de går efter. Ja. Yeah. Ved at tro. Er det hashtag girl gamer og Brogamers, de går efter? Det kan være. Kan de spille... Det kan uh... de så kan de spille Black Ops 3 øh, på deres øh, steam maskine og så lige øh, mm -hmm. spille igennem Kampagnen. Det er det jo ikke på alle med. maskiner, man kan gøre det jo. Uh, ja. Det kan være, det kommer med. Det kan være, det kommer med. Hvis du nu, så får du Black Ops 3. Ja, yeah. præcis. <laughs> The future is black. And full of steam. <laughs> oh. Noget, øh, fremtiden også er fyldt med, det er mikrotransaktioner, og det burde jo... Det, det er helt okay, hvis det overrasker nogen, men den, øh, de, øh, de dage, vi har i dag, så, øh, så burde det nok ikke overrasker nogen, at Destiny kommer til at indeholde mikrotransaktioner fremover. Så det er simpelthen nye øh, emotes. Jeg sidder her og laver fakta med mine hænder, hvor man øh, kan express yourself, og check yourself before you wreck yourself. her øhm, Herinde i Destiny spillet, det er jo nok Lidt mere den sociale og vinkel, de prøver at tage der. Men i hvert fald så vil øh, Bungie introducere øh, silver øh, valutaen, som simpelthen vil være øh, som du kan bruge i spillet, men for at få silver, så skal du så bruge rigtige penge ud af din pengepunkt ved siden af din controller. Så man så. kan ikke tjene, tjene penge i spillet? Øh, det virker ikke rigtigt til, at man kan tjene så meget silver. De siger dog, at alle spillere, de vil få noget gratis server til lige at købe en emote eller to, når, at, når det lige bliver startet op. Men ellers så, så virker det ikke rigtigt til, at det er tilfældet nej, og heldigvis så har Bungie gjort det meget klart, at emotes de er fuldstændig valgfrie, og de vil ikke have en, en stor indflydelse på actionscenarierne og, og spillet. På nogen som helst måde. Okay. Så, så det er bare en lille sidegeschæft? Ja, en lille sidegeschæft, hvor de tænker sådan... Alle spil har mikrotransaktioner. Det skal Destiny da også have. <laughs> Og så kan de i deres pengegriske hænder ah, Hvad elsker de unge nu om dagen? Videospillere, emotes, vi kombinerer det. <laughs> Køb noget silver, you bastards. Det kunne altså være fedt, hvis en raiden er med en boss, hvor man skulle lave en spil dan danse i en måde, før man kunne klare ham. Årh, folk er sure. Eller like Gangnam Style. Nu <laughs> altså, <laughs> skal du Gangnam Style ham til døde. Nu skal du Gangnam Style ham indtil han øh, falder om. Oh god, kan handle det. Oh please stop. Oh that's so out of date. Do you even? Ej, dank memes. Og så død. Silver, well spent. Dejligt. <laughs> Okay. Men er det ikke sådan mere eller sådan en hel omlægning af deres, øh, hvad kalder man det, prisstruktur? Ja, no, okay. det Altså, fordi det, det, det lyder til, at altså, fordi indtil nu har de jo haft de her betalte udvidelser, ja. Så der har tre af mm. Men det lyder til, at fremadrettet, der vil de, man få missioner og quests sådan ind, i, ind i spillet uh, gratis. Vi har jo det her Ubisoft-teme i podcasten, og, så, og det er en side-nyhed. Jeg har godt hørt lidt om den, kan jeg ikke bekræfte det, eller jeg tror, du fandt okay. noget der. Okay, ja. Men er det ligesom være planen for det? Ja. Ind, indtil det næste hovedspil kommer måske? Ja, ja. <laughs> Men det bliver så lige sådan en lille års tid. Mm. Ifølge The Rumors. Ja. Men så kører de så den her finansielle med, at de så vil gøre det med kosmetiske items, ja. i stedet for uh -huh. at tale for. Uh -huh. så. Det er det, de unge vil have. Ja. ja, det er jo det. Altså, hvis, hvis det kan køre rundt for en virksomhed, så, så er det faktisk også sådan en model, jeg foretrækker. For helt ærligt, At man giver øh, det meste... Hvad kan man kalde det? <laughs> Sådan core elementer gratis til, spil, eller til spillere. Altså med nye quests og nye nye baner Og så man laver kosmetiske ting, så ja. mm. for folk, der kan man give lidt ekstra. Jeg ved godt, at Men... man kan vurdere det på case-by-case case basis. Jeg synes bare personligt, at jeg er ved at være lidt træt af mikrotransaktioner i fuldpris spil. Fordi der, ja. det er... Bungie, sorry, det er Destiny jo så. Jamen det er rigtigt, mm. ja, det er rigtigt. Og du, var du ved at sige mere, hoved? <laughs> ah, vil jeg drikke meget dejlig vand? Mm. Nej, det vil jeg ikke det. Altså jeg, jeg er enig med dig der med At det er lidt mærkeligt at komme med mikrotransaktioner I spil man har betalt fuld pris for mm. um, ja Men det er jo selvfølgelig det her med At det er et spil der ligesom har været ude i lang tid Og de steder jeg arbejder på Så skal der være en eller anden form for indtjening på det yeah. mm. I guess ikke, ikke at jeg går ud fra, at de vil ved at ramme sådan, oh men vi, vi skal holde det kørende, mm. vi, vi er konkurs. Ej, lyset men, går ud igen. Ej. <laughs> <laughs> Please donate på mm. Patreon. Yeah. <laughs> Kurs er fedest der er også en, en link oh. til Patreon eller sådan. <laughs> det er det næste skridt. Går man uh, rundt i Hub World i, uh, i Destiny, så kommer man lige over i hjørnet, så er lige stor Patreon-shop. Kan man lige gå derind? Ja. Oh, what do want wanna donate today, god hunter? Eller hvad det nu siger? Og så bare fucking 20 dollars i måneden. Boom, der. Ja, eller fem, che 5 dollars per udgivet quest. Check your dollars and your privilege. <laughs> så bare smæk det der ind. Vi får noget. Patreon money. Kan jeg, jeg har faktisk bare slåt også... tilbage. Bare bag. Og... Mm, super. Jeg har også en anden nyhed med noget microtransactions. Nu vil jeg i gang. Oh. Mit korpusapparat, apparat. Kom med det. Det er godt. Er din punkt også det? det? Ja, det jeg har jeg lige tjekket. Jeg har masser af håndører. Det lyder godt. Det er Metal så 5, der har fået nogle microtransactions allerede. Yes! Som vi nok ved, at man kan købe de her point, man kan bruge til at udruste ens forward operation base med. Mhm. Mm Som, Som man kalder dem. Som man kalder dem, Man kan også godt købe dem via in-game optjent valuta. Ja. Men nu har de også lukket op for et den opdatering, at man kan købe noget nyt i den her multiplayer mode. Mm -hmm. Det er at man kan nemlig købe Den skulle vist være eksklusiv til øh, Rigtige penge, så vidt jeg forstod Ja yeah. øh, Og det er at man kan købe en forsikring mm. Til ens Forward Operation Base Som det er nu der, øh, Når man vælger at udbygge sin Forward Operation Base Så lukker man op for den her mulighed For at spille med andre spillere og imod andre spillere yeah. Hvor man så kan rage hinandens man siger det meget Forward Operation Base mm -hmm. F FOP Ja, det kalder man bare FOP mm. Uh, man kan rate andres og så få deres ressourcer, men de kan også rate ens fop og mm -hmm. så mister man så ressourcer. Yeah. Så ved at købe den her insurance, uh -huh. jamen så hvis man bliver rated, yeah. så får man så nogle af pengene tilbage igen. Spart. Så man ikke helt mister det. Mm. Det så skal man bare lige pumpe ud. Ja. Igen lyder det som om de forsøger at få penge ud af folk. <laughs> ja, det tror jeg de gør. Det er rigtigt. Du har forsikret den her virtuelle base, som ikke eksisterer i virkeligheden. <laughs> Giv os alle dine penge, please. Du har lavet den så fin, jo. Ja, det er det. Scene, ikke? ja det, det er det. Og det skal jo også siges, at uh, Melgear Online, den her ekstra del til så Solid 5, den er jo også lige på trapperne, og den, den er jo når også udkommet når I hører det her. Men der er altså en forskel mellem Melgear Online og så multiplayer delen Mælk er sig meget forvirret. Men sådan er det. Hmm. Sådan er det. Ja. det er også en lidt underlig uh, ting, man kan tilkøbe sig her, fordi på en eller anden måde, der snyder det jo lidt. Altså, det går ikke ens base bedre i den her ting. Nej. Men det gør lidt, at man kan deltage i det her uh, multiplayer-del, hvor man før skulle satse ja. sine ressourcer mindre, for, for at deltage i den. Så gør det lidt, at man ikke rigtig pludselig satse sat ja, okay. men... så man kan godt gå ud og, man kan godt gå ud og andre udsendere. <laughs> igen ja, Man kan jo bare fratage sig alt ansvar og ikke øh, stå med nogen konsekvenser øh, for øh, ens inkompetence eller ens uheld. Og det bliver jo lidt underligt at følge med i, selvom jeg godt nok ikke gider. Men mm. hvis man nu forestiller sig, at det er pisse det her, og man tænker, mine FOB'er, de bliver bare angrebet dag og nat. Jeg giver det ikke længere. Jeg skal have forsikring. Jamen, hvad stopper så rimelig mange andre spillere fra at gøre det samme, så kan det jo være, at når man så tænker, ah, nu er jeg forsikring, det er super. Nu er jeg virkelig i humør til at uh, rate en anden FOB. Altså så hvis den FOB også er forsikring? så er der bare ingen okay. konsekvens for taberen. Altså, alle, alle kan bare være vinder. Ingen taber, det er fint nok. Ah. Det ødelægger okay. lidt lejen. Ja, ah. det er det. Det er da problematisk, fordi altså, hvis du vinder, så får du jo stadig de ressourcer, du har stjålet. Ja. Men det er, det er det her med, at man miste, det ødelægger lidt legn, fordi man ikke har nogen konsekvens for ham, der taber. Mm -hmm. Som der ellers burde være. Ja, der er ikke eller noget på spil overhovedet. Nej. Og det er også fint nok, fordi man siger jo, altså i andre, andre multiplayer-spil, det er det jo sådan, så hvis man taber i Call of Duty, så mister du våben, eller mister levels, eller noget, mm -hmm. andet. Men det er ligesom intenderet i designet fra starten af, på en eller anden måde, at der skal være noget på spil. Ja. Som ud af det. Hvis jeg ikke mister min værdighed og, og selvtillid, når jeg er færdig med et Call of Duty-spil, hvad fanden er pointen så? Altså... Det gør du lige om du vinder eller taber. Nå ja. ja jeg fortæller. Oh. And it's lovely. Mm. Oh, very lovely. Um, jeg, jeg synes, det er meget ironisk for sådan nogle tabere som Konami, at de åbenbart ikke vil tillade, at der uh, findes nogle uh, tabere i, i, i den her lille leje, Fordi det... Um, ej, jeg ved godt nok ikke lige hvad der skal for Konami lige nu, men øh, det er det er bare endnu en af de beslutninger, som jeg ikke rigtig kan respektere på særlige mange punkter. Udover selvfølgelig, hvis jeg tænker, ah selvfølgelig skal det til en penge Konami, det skal det, bare sæt i gang. Men mindre jeg har det besynspunkt, så har jeg ikke noget til oversvormen. <laughs> Nej, det virker også mærkeligt med dem, hvad de lige har i gang i fornyeligt. Ja. Um, De går jo vi... bare over en anden grøft. De går bare mm. over en helt anden grøft. Mm. Um, vi er ikke rigtig ting, der så fokusere på AAA-markedet. Øh, øh, vi Ville ikke nødt på mobiler og pachinko-maskiner. Så den anden dag. Um, Metal Gear Solid, det, det er stadig en vigtig sag for os. Den vil vi ikke fortsætte på. Bare roligt alle sammen. What the fuck, uh, what the fuck <laughs> is it gonna be, economy? Ja, det er lidt mixed signals. Ja. Yeah. Kunne ja, Konami, dig i dine blurred lines. Um, men i hvert fald, så, så kan vi snakke om lidt andet business, men måske noget lidt mere nede på jorden og, og behageligt, fordi at, når det kommer til Frictional Games' seneste spil, som hedder Soma, spil, så, ja. så, så var det kun på markedet i 10 dage, før vi allerede fik oplyst uh, uh, uh, salgstallene. I hvert fald sådan, okay. mere eller mindre sådan, de, de fleste steder. Og i hvert fald øh, kunne de oplyse, at de havde solgt øh, 92 kopier. Selvfølgelig så er der noget snak med om, om steam nummer eller om de har lov til at offentliggøre det, eller hvad de nu har. Men i hvert fald 10 dage, så kan de afsløre, at de har solgt omkring 92.000 øh, udgaver af hvad hedder det soma. Og de øh, hævder så, at det er, det er en god nok øh, løn eller sum, så de kan pretty much øh, betale regningerne øh, for firmaet for omkring øh, to år fremadrettet. Men, øh, men når vi så lige kommer ind under det her med legal reasons igen, så kan vi så ikke lige finde ud af, øh, hvilke, øh, hvor de solgte mest, eller hvilke, hvilken platform, der var mest populær, fordi de udgav jo det sommer på PS4 og PC og sådan noget. Men i hvert fald, så øhm, så, så preorderne var også nemlig gode for ø, SOMA, men når det, når det, og, det, og det er også en forbedring, når det kommer til Amnesia The Dark Descent, som solgte okay. 20.000 i sin ø, første uge, og 30.000 for hele måneden. Øhm, SOMA ø, fik desværre ikke solgt mere end Amnesia A Machine for PIX, som blev udviklet af et andet studie, øhm, fordi at Machine for PIX, solgte omkring 120.000 i sin første uge. Så, Frictional Games, de er stor succes, men hvad hedder det, faktisk, for at være helt ærlig, så øh, selvom at de sælger omkring 2.000 øh, øh, koder eller ja, øh, udgaver af, af spillet hver dag, så, øh, så for, at, øh, for at de skal kunne tjene øh, tjene penge ind igen og kunne starte på et nyt spilprojekt, så skal de faktisk sælge ca. 270 eller 276.000 udgaver mere af, af, af spillet for at de kan at de kan gå i gang med det. Og for værdighed da jeg, så fandt den her så bliver jeg lidt bekymret. Jeg tænkte sådan, okay, det er solgt rigtig godt. Men hvis de skal, hvis de er et engelsk studie og de skal kigge på det næste projekt, kan det så passet. Kan det så måske være, at de, de får det tvært ved det, eller får det tavlt. Men Frictional Games virker ikke rigtig til at have det stort problem med der, fordi at øh, de, tænker, de tænker over, at øh, det tog jo sådan cirka 5 øh, år for dem at færdiggøre SOMA. Mm. Og så, så de, er ikke, de er ikke rigtig stress på. Og de siger også, at, øh, at en af de fantastiske ting ved at øh, selv lægge alle deres egne penge i... Øh, så med og ikke snakke med nogen udgiver eller noget som helst, det er, at alle de penge, de så tjener, efter at de forskellige services tager deres cut selvfølgelig, alle de penge, de selv tjener, dermed de ryger ned i deres egne pengepunkt, og de kan så bruge det til direkte at lægge budget for deres kommende projekter. Så de har ikke rigtig noget stress på, når det kommer til at få tjent pengene ind igennem, ind igen så længe, at øh, de har nok øh, i banken til at holde dem kørende, så, og det har de i hvert fald nu. Okay. Så de, de håber lidt på, hvis de skal sætte et mål post, så håber de på, at Soma kan sælge omkring 100.000 kopier øh, i sin øh, første måneder. Når man sådan tager deres pacing øh, i mente, øh, når det kommer til deres salg, så øh, virker det meget sandsynligt faktisk. Okay, yeah. ligger da også, de opsat sig selv Et realistisk mål, så Ja, yeah, det må man sige Det burde ikke være det helt store problem øhm, mm. Det er jo lidt hvad det Det er måske lidt noget, som jeg overser Når det kommer til spilsal Og sådan noget her, og det er måske også et Lidt mere simpelt eksempel at kigge på her øh, Fordi de, de har Tjent godt ind Og de kan holde sig selv kørende i to år, Men de, de mangler lige det sidste for at øh, de kan gå i gang med deres næste projekt øh, og ligesom lægge budget på det og, og sætte pengene til, tid, øh, til side for det. Så øh, det, øh, det virker som lidt en proces til at, til at de kan komme i gang med deres næste projekt. Men ja, nu, nu, det ved jeg ikke. De kan vel bare tage en slapper, tage en ferie, patche patch lidt på SOMA, måske øh, <laughs> arbejde på et eller sådan noget, mens vi venter på SOMA kan tjene nok ind. Jeg ved ikke lige, hvad de gør, men sådan det jo. Noget, noget lidt underligt er dog, at, at nu hvor Soma er kommet ud, så har det faktisk haft en negativ effekt på Frictional Games' tidligere spil og deres salg. Fordi ja. da man kunne pre-order Soma, det nye spil fra Frictional Games, så, så begyndte Amnesia-spillene, både 1'eren og 2'eren, eller begge de to forskellige spil, Amnesia der, så deres salg Øh, faldt ned omkring øh, 30% og det øh, fortsætter med at falde ned øh, salget af, af de spil så øh, det, øh, det opdagede Frictional Games godt nok også da Machine for picks kom ud fordi så var der ikke så mange der købte øh, det første øh, Amnesia-spil The Darkest Sand der var sådan lige 50% der blev cuttet af salget der men øh, det, øh, det forventede Frictional Games jo fordi at spillene var i samme øh, serie men øh, de forstår ikke lige, hvor, hvor, hvorfor det er sket med SOMA og, øh, og, og amnesia-spillene, Fordi de, de her spil, de er jo ikke, de er jo ikke forbundet, udover at, øh, at de er lavet af det samme studie, og i tilfælde af Machine for Pix, så er serien startet af det samme studie, som lavet SOMA. Øhm, men det, de siger jo, at de, de har ikke de, de er ikke rigtig helt klar over, hvorfor at, salgene lige fungerer på denne måde, når det kommer til det her tilfælde, men de, de håber på, at Amnesias salg kan komme lidt, lidt op igen øh, senere hen, så, øh, så de kan dog ikke lige sige, hvad det, hvad det er, der gør, at der, den er underlige, øh, det er underlige tilfælde med salg af deres forskellige spil. Meget snak her, men øh, jeg synes i hvert fald, det var øh, værd lige at tage med, fordi øh, det er mm. jo Frictional Games er rimelig habile, når det kommer til indie-udvikling. Så både at få det negative og det positive med, det kan, måske sætte et, et lidt, det kan måske højne ens horisont og forbedre ens perspektiv, når det kommer til indie-udvikling. Selvfølgelig så. Frictional Games har jo udgivet mange spil, og de tjener selvfølgelig nok også stadig på alle de spil, de nu er udgivet og udviklet, men... Men de skal også lige sørge for, at Souma her bliver en succes, så de kan komme i gang med deres næste projekt. I hvert fald. Okay. det lyder der til, at det er en virksomhed, hvor de har sådan forholdsvis lille kerne og sådan at de skal lave et spil, så må de ramp op altså med yeah. ekstern hjælp. Fordi at det, det her med, at du siger, at de allerede har klaret sig selv fint nok nu til, at de kan køre virksomheden i næste to år. Yeah. Men de stadig mangler forholdsvis mange kopier at sælge, for de har ressourcer til at gå i gang med det næste projekt. Ikke? Ja. Korrekt. Men det er fint at det, det går godt indtil videre. Mm -hmm. Jeg forestiller mig også lidt det spil der der sælger sådan har sådan en god tale på deres selv. Mm. Jeg kan forestille mig lidt der sådan opbygger lidt hype og så sælger til nye folk. Mm -hmm. Ja, men jeg skal i hvert fald også have den dag, hvis jeg er klar på at blive skramt fra Sand. Yep. <laughs> du også med på det, Christian? Yep. Har du også spillet Øh, jeg har aldrig... Nej, vi spillede øh, Machine for Pigs sammen, mere eller mindre. Okay. Øh, det kunne lige være støttepædagoger for en ja, mm -hmm. ja, det var meget hyggeligt. Øh, men jeg glæder mig lidt til Soma til at komme til at spille. Ja, mm -hmm. det ser også lækkert ud. Mm -hmm, det gør det. Plus så har man jo også mulighed for meget nemt at få gyseroplevelsen op på tv. Hvor det er til PS4. Ja. Hvis man er til den slags. Hvis man tager det ind i stuen. Åh, oh, boy. Jeg glæder mig bare til, at det kommer til min smartphone. Så kan du have gys i lommen. <laughs> ja. Mer end du plejer. Det er ikke så Hej. Mm. Ubehageligt. Ja, så... Har du hørt en lille fine nyhed om Microsoft? De er været ude at købe. Ja. Et lille stykke software. så at sige. Ja, de er det nu købt. Det er... Havok. Havok. Dem, der leverer sådan en fysikmotor til mange forskellige spil. Mm -hmm. Mm -hmm. De er blevet købt af Microsoft, før det var de ejet Intel. Nej. No. Så de laver lidt forskellige udviklingssoftware, men noget af det, de er mest kendt for, det er den her fysikmotor. Ja. Havok's fys fysik engines. Det har Det, du sag. Noget af den ja. retning. Ja. Ja. Ja, præcis. Så jeg tror det er dem og. og hvad er det nu, hedder? Ja, physics hedder de vel egentlig de andre, mm. som Nvidia yeah. dem, der, dem er. Ja. Og nok den er noget mest kendt. Vestemt. Den software. Mm -hmm. Så Microsoft siger, at de vil fortsætte med at udlæsses den til forskellige partnere, uh, og de vil så bruge den blandt andet til, ja, til at smide deres egen uh, software suit, til når folk de gerne vil udvikle spil med, med deres software. Mm. Og uh, så vil de også bruge den til uh, det her... Uh, Ja, fysikmotorer, de, de er også blandt setting deres cloud services. nej. Så det kan godt være, at det kommer til at, til at være en del af Quickdown 3, måske. Yeah. Oh, ja. Åh ja, Quickdown 3. Det kunne det sagtens være. Det kunne det sagtens være. Det er... Øh... Ja, jeg ved ikke... Øh... Det er nu... Øh, de fleste spil, hvor jeg lige lægger mærke til, at der er noget... Øh, Havok fysik... Øh, Fysikmotor kørende, det er når... jo... Jeg er lige nyere starter et eller andet fancy PC-spil op. Og det er jo, det er jo stadig i Microsofts område, så det har jeg jo ikke, det har jeg ikke rigtig så meget imod. Men det bliver lidt spændende at se, hvad Microsoft kan, kan gøre for, for Havoc og deres, deres software-enheder. Så at sige. Jeg ved ikke rigtig, om, det, om der er nogen, der bliver efterladt i... Ude i, øh, ude i kulden af det her, selvfølgelig ja. så kommer vi nok ikke til at se så mange PS4-spil bruge Havoc øh, længere. Fordi det er jo, nu hvor det er købt af Microsoft, så kan det vel ikke rigtig lade sig gøre, kan det? Åh, oh, du tror er det ja. Nu hvor det er købt af Microsoft. De, de nævner en del øh, forskellige partnere, de har været sammen med før, eller, altså Havok. <laughs> det er blandt andet også... Øh, og Sony, de nævner. Okay. Og så, og så siger de, også efter at de fortsætter med at samarbejde eller udlicensere det til forskellige partner. Okay, så det er udlicenseret, okay. Ja ja, men det, det var, også, det, var også det, det var i forvejen jo, altså, ja. Så udlicensere dig til forskellige folk. Selvfølgelig. Nu er de bare i Microsofts hænder, og så hvis der er andre, der leverer, så skal de betale. Ja ja, det var det. Ja. Husk det, børn. Husk det. Nå. Remember it. Yep. Men hvis vi skal huske at komme til min sidste nyhed, så skal vi gøre det nu, fordi jeg vil gerne lige snakke om, at Sony er godt klar over kritikken med mangel på trivelags eksklusive spil her op til holiday season, som betyder gamer efter år vinter, som vi kan se frem til her. Med masser af dejlige spil, man kan hygge sig med i kulden, men hvis man havde forventet at der var mange A-spil fra øh, Sonys side, som kunne være på deres maskiner, som man virkelig kunne se frem til, så så bliver man nok lidt skuffet, fordi at øh, der var snak om, at øh, Andrew House, han om øh, selv, ja, det, det er det så lidt sparsomt ud her, øh, her til Holiday Season, og nu kommer endnu en playsta Playstation Executive, Shuhei Yoshida ud og siger, at øh, Sony, de har klar, helt klart noget arbejde, de skal se til, når det, når det handler om, at bringe flere øh, rigtig store AAA-spil eksklusivt til PlayStation ud på markedet. Så. Når det kommer til, øh, når det kommer til deres plan, så havde de egentlig. Øh, øh, når det kommer til deres planer for PS4, så, så, havde, så var de meget beskedende og, øh, og sådan noget før, øh, før launch, fordi hvis man tager deres konsolhistorie øh, i mente så var PS3 måske ikke det bedste tegn lige i starten. Så øh, før ps 4 kom ud, så var den lidt beskidende. Men øh, det, det overgik jo hurtigt deres forventninger, og det begynder bare at gå mere og mere fremad. Og sidst, vi fik noget at vide, så har ps 4 altså solgt mere end 25 millioner øh, systemer rundt, rundt omkring i verden. Og det, det er den bedst sælgende, øh, eller det er den hurtigst sælgende Playstation-platform nogensinde stadig. Øh, men... Når det så øh, hvad det? Når det så kommer til de her øh, de her first party øh, titler, så øh, så siger han at øh, de er rigtig, øh, rigtig glade for hvordan det går lige nu, og de vil de er meget begejstrede øh, for at tage imod det her PlayStation VR. Men øh, når det kommer til de her øh, AAA spil, når det er sådan Altså, hvad, hvad, hvad kan vi se frem til uh, her i Holiday Season? Der er, jo, der er jo ikke noget Uncharted her i slutningen af 2015. Der er Uncharted uh, Nathan Drake Collection. Men det er jo ikke et rigtigt nyt Uncharted-spil. Det, skal vi, vente til med, uh, det skal, der skal vi vente til 2016, før vi kan nyde et nyt Uncharted-spil. Så de her AAA-titler, dem må vi altså vente det på. Og øhm, de, øhm, de bliver spurgt konstant om det. Sony. Det siger Shuhei selv. Mm. Øhm, og så når der rent faktisk kommer til at levere de her AAA titler, så, så har de noget arbejde øh, foran dem. Og øh, det, de skal nok gøre deres allerbedste for, at øh, fansene derude bliver hørt. Så i hvert fald, jeg tænker, jeg tænker umiddelbart, at det her, det er det mindste, de kan gøre. Lige, lige lidt pr spænd. og så ellers bare måske, måske lige prøve at forstå, at det det er måske lidt øh, valid øh, kritik, der, der kommer her, fordi jeg, jeg kan ikke lige komme på noget, jeg kan se frem til øh, som eksklusiv PS4-ejer, i hvert fald når det kommer til nye konsoller. Jo øh, jo, jeg kan da købe masser af spil til en PS4, men hvis jeg lige skal nyde de der eksklusive titler, jeg, så ved jeg da ikke rigtig, hvor jeg skal kigge hen når det kommer til 2000, i slutningen af 2015. Og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at betale fuld pris for en HD-collection. Wow. Ah, <laughs> ja, okay. Du vinder lidt nu så. Med den. Ja. Med det, Ja, det er sgu lidt, lidt, lidt bizarre synes jeg. Øhm, selvfølgelig så kan man bare sige, at 2016 det ser så godt ud, og det bliver Sonys år, hvad man nu kan forestille sig. Men ej, hvor er der bare været mange forsinkelser og, og, og underlige udskydelser af projekter, der egentlig nok godt kunne være udkommet i år. Så ja, jeg ved ikke, det er, det er bare en lidt lunken afslutning på året, når det kommer til eksklusive titler. Selvfølgelig så der er der meget andet at frem til, hmm. tror jeg, hvis jeg lige husker rigtigt. <laughs> Men ja. eksklusive titler, ah, det skal vi lige lave lidt længere efter. Det er lidt underligt, for de kan det ikke også være past? Det var lidt samme tilfælde sidste år, i slutningen af året, at de heller ikke... Øh ramt så heldig med deres udgivelser. Jo. Altså, det er nok en blanding af, at der skulle være udskydelser. Fordi nu havde de først regnet med, at de havde en charter til slutningen af i år, ikke? Jo. Så det de nødt til at udskyde det. Og så er måske også bare sådan... generelt det du heldig planlægning fra deres side af, men... Mm. Altså, de spillede endelig kommer ud, de er jo stadig høj kvalitet, så... Ja. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan... Om de sådan... Jeg ved, hvad de skulle gøre for, for at gøre det bedre, fordi... Skulle de bare planlægge udgivelsen bedre, eller skulle de rampe op, så de får flere spil ud? Eller hvordan man lige vil gøre det? Altså man kan selvfølgelig godt gøre det ved at parre op med, med andre udviklere, og så få dem til at lave et eksklusive spil. Det kunne også yeah. være en løsning på det. Det kunne være. Jeg skal selvfølgelig ikke sidde her og sige, at jeg har alle svarene. Jeg siger bare, hvad jeg lige opfatter, jeg lige opfatter som kunde. Ja. Det jeg lige lægger mærke til, det er... At, der er ikke så meget spændende at se frem til, når der når kommer til de der unikke oplevelser Only on Playstation, mm -hmm. og især Only on Playstation 4. Så. Det er jo lige det, det, det. Men det, der, altså det er fint nok, at de kommer ud og siger hey, vi har, hører kritikken. Mm. Øh, og det har I ret i, eller, eller hvis ikke de synes, de er ret i det, så forklarer for eller et eller andet. Altså det finder fint, ja. at de kommer ud og anerkender deres snakker. Ja, ja, det tænker jeg, at det, er, at det er det mindste, de kan gøre. Ja. ja, især når det er andet år i træk. Mm. Jamen, altså, ja, kan, kan du huske noget på ps 4 fronten der var, var eksklusivt og spændende sidste år? På... Sidste, sidste vinter? Ja, okay. sig, ja. ja, for Bloodborne, det var jo lige starten af året. Ja, ja. Jeg mener, også, ja, ja. Øh, ja. Jeg, jeg de havde lidt problemer sidste år med det. Jeg, Men, ikke... Øh, jeg kan ikke komme på jeg noget. Nej. Ikke så heldigt. Men det bliver også lidt spændende, fordi altså de har, de er jo nogle, Sony har jo faktisk forholdsvis mange udviklere under sig. Det har de. Også, også rigtig dygtige udviklere. Men det bliver lidt spændende nu her, fordi at, hvis de snakker om, at vi ikke har fået nok first party ud, øh, AAA i hvert fald, øh, det er vi egentlig med i. Men nu her lancerer de også næste år til, til foråret, der lancerer de også den her Playstation VR. Mm. Og det skal de jo selvfølgelig også, det de kender nogle af deres udviklere til, for de skal jo ligesom være med til at presse og vise, hvad katten her ja. så de kan få andre udvikler med på den og sælge dem i første omgang ja. Så de kommer også til at skulle dedikere ressourcer til det jo altså, Man kan nok godt lave spil, der fungerer både med og uden mm -hmm. Men der skal også nok være et eller andet unikt ved det eller, eller sådan, Ja, altså, det der der er der nødt Ja, de skal i hvert fald have nogle top, top dogs øh, ombord <laughs> Ja, og best men mm. Altså det var også lidt det, vi så med, med Microsoft, at de øh, da de lancerede Kinect den sidste generation, ikke, at de skulle afsætte forholdsvis mange ressourcer til dem, og de alligevel ikke fik udviklerne med på, på den, udover som ekstra, ekstra små gimmicks. Øh, og det, det mistede de jo også øh, en del sådan, traditionelle spil for deres first party af, at, skulle, mm -hmm. Mm -hmm. at de skulle sidde og lave Kinect-oplevelser i stedet for. Ja. Ikke det. Nej. I hvert fald ikke for os hardcore gamers. Nej, det er jo det. <laughs> Så ja, så det, det, det synes jeg også er spændende faktisk at mm, Altså, jeg har måske været lidt fraværende de sidste 30 sekunder. Det beklager jeg meget lyttere og <laughs> medværnere og gæst, selvfølgelig, hvor min manere. Jeg blev lige nødt til hurtigt at kigge kalenderen igennem. Det var faktisk en fin liste for hele året, stort set. Mm. Øhm, virker til at være rimelig godt opdateret. Jeg kunne stort set ikke finde noget som helst, der var eksklusivt til PS4. Ja, I de næste par måneder. Det, øhm, ja. Og hvis det endelig var eksklusivt, så er det sådan noget som det talers principle. fordi nu skal det fra PC til konsollerne. Oh, PS4, ja, okay. yeah. men det er jo ikke det kan sådan. Kan så til gengæld til? Det er jo ikke så, sådan eksklusivitet fungerer. Nej. Oh. Men det kan du glæde dig til, hvis ikke man har spillet det før. Dog. Det ved jeg også. Jeg har, er jeg har det også stadig på Steam, så. Okay, okay, Man får udvidelsen med til PSUG. Ja, ah, smart. Så. Men ja, det er rigtigt. Okay, ja. lad os hoppe videre, medmindre der er flere kommentarer til min sidste nyhed så. Ja, jeg har ikke rigtig med at sige, så bare lad os hoppe over på din. Det må være lige op din alley, Fastian. Det er censorship in the gaming world. Åh, oh. oh, nej. Tæt på. Jeg er klar. <laughs> ja, tag lige en time nu, så kører jeg. Så før den er færdig. Ej, det er... Udviklerne bag League of Legends, der hedder Riot yeah. De mm. er jo forholdsvis meget involveret i, uh, i League of Legends som e-sport mm -hmm. Så vidt jeg ved, så er de vist også involveret i alle de her e sports events, Og de er nemlig kommet ud med et nyt diktat om En bestemt kilde, der ikke må sponsorere nogen som helst League of Legends hold længere oh. okay Det er G2A, jeg ved ikke om I kender dem det er sådan en yeah. øh, Steam Code site Lige præcis ja. Sin, ja, en indtil side her, der stiller Steamcoaks til billige penge. Ja. Og det der har været med G2A, det er at de over flere omgange har haft øh, jeg tror vist det er fordi de tillader at brugerne også skal sælge koder derinde. Mm. Men de har åbenbart ladt øh, salget af øh, League of Legends kontor øh, findes sted. Og det er vist imod mm. øh, øh, EU-lægen som de hører, ja. at man sælger sin konto. Den går øh, ikke. Det kan nok nu vil jeg selvfølgelig ikke beskylde for det. Jeg siger bare, det kan også godt dreje sig om, måske hvis der er nogen, der har hacket en konto, at så er den også Det Ja, jeg, ved. Det, ved jeg ikke, det, er, det ved jeg ikke, om det er bekræftet eller ej. Det kan også bare være brugerne selv, sælger sig en konto. Mm. Men det er det i hvert fald øh, fortsat med, på trods af, at øh, ja, Riot ikke ser særlig positivt på det. Øhm, og de har også sponsoreret forholdsvis mange hold før, øh, af LoL-spillere, eller lol -hold. Ja. Men øh, det må de ikke fremover rette Nej Er der så nogen, der nogen holder stå deruden sponsorer nu, eller? <laughs> øh, det står der faktisk ikke noget om her De er lidt dårlig Jeg ved ikke, om de var nogen Eller hvad de var <laughs> Det der må de have hvert fra. ikke fremover rette Skal man så nødt til at søge wow, det er de vel bare lidt selv udenom mm. Ja Wow, well, jeg har godt nok også set mange øh, i Spil-communities, øh, cosplayers og let's players og alt dem der, der. Der er faktisk en del af dem, der sådan mange gange på deres sociale øh, medias øh, profiler smider øh, links op og promotions op omkring, øh, omkring øh, G2A. Så jeg tænker sådan lidt, har de, har de stadig godt ry? Eller er folk bare ligeglade, lige så snart de smorterer, og så... Woo, fuck y all make money. Man har nemlig også hørt noget om, at der er så problemer med de almindelige koder bare til andre spil. Yeah. Om at de øh, sælger koder, der ikke er skaffet lovligt. Og derfor, mm -hmm. så, hvis man køber spil andet, så får udviklerne ikke nogen af pengene. Ja, er... jeg så også er imod. Det, det er altså. det, er Ja. Så det, ikke, det lyder åbenbart til, at det, det ikke kun er øh, men hensyn til det lol der er problemer. Nej. Nej, jeg var sgu ikke. Øhm. Du, du sagde jo, at det handlede om censur. Men handler det ikke mere... Det Decideret om, at reglerne skal overholdes, fordi hvis det, fordi hvis det er decideret af mod øh, LoLs regler, end så, så er det ikke så meget at sige. Så kan man måske kalde Riot, den der står bag LoL, for nogle kejler, at øh, ja. de skal have så meget kontrol over, hvad folk gør med deres konti. Men altså så igen, jeg synes, jeg synes, hvis man skal sælge konti og, og, og profiler og sådan noget, så... Altså, så kan man da gøre det mellem dænder, for finde. Hoff, giv mig, giv mig 50 kroner, så får du min LOL-konti. Åh, oh, ja, Men det er jo er de, sorte er penge. Ja. ja. Ja, Men det er jo... Så er det... Så er det så... Vi holder det privat. Der er ikke nogen, der behøver at vide noget på det. Noget. Der er ikke nogen, der lytter med lige nu. Øhm. <laughs> der er ikke nogen vidner. Men jeg, jeg synes... Det er lige... i hvert fald ikke at gøre det på et offentligt forum. Nej, det er også det, jeg tænker. Det er jo bare min øh, sådan umiddelbare mening, at på et offentligt forum, sådan en service, gå ind på en hjemmeside, med dig og se, og så de yder en service for dig, og de får penge til, øh, fra dig, så det virker det bare lidt ondligere. Klik her, og så kan du lige browse gennem nogle øh, League of Legends-kontier og, og profiler, mm. du kan købe. Det, mm, den, den er ikke helt fin i kanten, hvis du spørger mig. Mm. Nej, det så ja, men jeg ved ikke rigtigt, hvad de er tænkt sig at gøre, om de vil stoppe salget, eller hvad de vil, dem G2A. Det finder vi jo ud af. Ja. Yeah. Mm. Fordi, altså grunden til, at de reklamerer meget ved LOL, det er vel også fordi, at der sælges koder, der indgår ud fra. Det er jo derfor, de prøver at lokke folk, der, der ser LOL, til at vide om siden. Mm. Fordi der er et sammenfald der Men altså selvfølgelig folk der spiller LoL har også interesse i spillet i det hele taget Ja yeah, det, mm. det, det må man da håbe på I hvert fald Nej <laughs> ah, det er kun LOL. <laughs> <Intet> <laughs> andet. Only LoL Men ja man kan også bare håbe på generelt At G2 Play de, eller G2A unnskyld, de, uh, de bliver mindre shady Ja yeah. yeah. One can hope Men det er også lidt en gråzone Nogle gange med de De uh... Steam Codes sites, eller hvad skal skal kalde dem Ja er Personligt der plejer jeg kun at købe for G2 Play Jeg ved selv ikke helt, om de er fuldstændig legit Men jeg har ikke hørt noget skidt om dem, men de er rimelig store. <laughs> Køber du derfra? Ja Okay Full disclosure, det okay. godt. det Det er det. Det, var det. Det, var det Så jeg har ikke købt fra G2 A så. Nej stå, stå Sådan det jo. Mm. Ja, men det var den sidste nyhed Jeg, jeg ved ikke om vi måske hurtigt skulle øh, Nu har vi været i gang i lang tid Så måske bare lige hurtigt smide Christine under bussen og høre ja, om hurtigt hende. Nu har man jo allerede fået et lille indblik i Hvad hun er for en type mm -hmm. så kan du Ja, det. en lille smule måske Ja, ja det har hun været yeah. Fine små brødkummer jeg elsker, og jeg, jeg, i der. jeg elsker at spille mobilspil Og øh, <laughs> Jeg ja, ja, ja. som et forfærdeligt menneske ja. <laughs> Og det er jo op til Lytterne, bestemt. Yeah. skal vi jo ikke ja, servere det på en Ah <laughs> nej, vi skal jo kritiske her. Ja. Mm -hmm. det er det? Nej, <laughs> men jeg ved ikke, er der, der nogen andre spændende interesser, du måske vil lukke folk ind i? Øh... Jeg har gået op i at lave. Når du ikke spiller måske? Når jeg ikke spiller, så sover jeg. Okay, præcis. Det er det kæreste søvn. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tegner meget. Mm -hmm. Hmm. Bruger jeg faktisk ikke så meget tid på lige i øjeblikket Men øh, forhåbentlig. Jeg har svært at tegne og podcast Ja yeah, altså. <laughs> Okay, du antog at Når hun siger i øjeblikket, så mener hun Lige nu Why not? Men for, forhåbentlig <laughs> bliver det bedre mm. Okay ja. Er det sådan et eller andet spjæld, Du, altså er det, oh, er det bare sådan, Nej, det er findes, egentlig noget eller nyt eller grafik, Altså jeg, jeg tænker, jeg godt kunne tænke mig at lave noget møbeldesign eller industriel design Så det er sådan noget, jeg går og tomler med lige nu Ja, okay øh, at det skulle jeg gerne Forhåbentlig ind på en skole næste år Hvor jeg okay. kan jeg få lov at lave det Nå, fedt Så det er ikke bare de art pictures, du laver? Nej, nej Nej, nej okay så, øh, Det har jeg gjort mig en gang, tror jeg Men det er meget langt mm. Okay hvor, øh, hvor kan man ellers sådan, dele sit, øh, sine værker henne? Er der sådan nogle sider sådan noget, der, der er gode? Det er vi ender Okay <laughs> Det er jo bedt hoff det der, jo findes det. Også, der findes også tegnebord Men øh... Nej, det er ikke råd folk til at bruge den Okay De sælger øh, ulovlig keys Ja, det gør de <laughs> Ulovlige tegne keys Ja, okay. hvor bruger de? Det virker til, at du er mere realistisk anlagt, når det kommer til øh, dine artistiske evner i stedet for sådan, måske, øh, at tegne sådan, fra din egen fantasi og øh, noget af den, du har. Det skal være det, lidt det, mere praktisk, måske. Mm, det gør jeg faktisk også, men det er først på det mm. seneste, at, fordi da jeg var yngre, der var jeg sådan, at jeg skal være billedkunstner, og jeg skal være mm. skal, et eller andet specielt. Men, øhm, ja. Og så gik det sådan lige så langsomt over til Så kan det være det skal være grafisk design mm -hmm. Og så fandt jeg ud af at Jeg vil hellere sidde og lave Møbler eller bestik Eller kopper eller, Men jeg, men jeg tegner stadigvæk skøre ting I min fritid Godt okay. That's why she's said game test folks yep. mm -hmm. Crazy stuff Forstået Det er da godt du Du har entusiasme Og passion for det Yeah. Skal, vi har brug for flere artister og kreative hoveder Det kan vi bruge yeah. Det kan vi ja. Ja. Det er vi har fået lavet en flot hjemmeside Så vi har en flot hjemmeside Det var <laughs> faktisk også sådan på et tidspunkt At jeg måske skulle have lavet nogle portrætter Af alle mm -hmm. fra GameTest Som skulle blive til et andet oh, øh. uh, Men det er et lidt større projekt Som jeg ikke har givet mig i kast med endnu Nej okay. det kan jeg også godt se okay. Hvad skulle det så være? Skulle det være sådan nogle karakturer, eller skulle det være... Ja, vi snakkede lidt om sådan noget pixelart af en eller anden art. Mm. Okay. Til nogle af de der retrospil. Ja. Ja, om det kunne faktisk være hyggeligt. Mm. Ja, det kunne det helt klart. Og sådan for det bare er altid Alan, der står der ja, og hitpanger, han laver. <laughs> ja, Ja, jeg mener også. Vi, vi har jo stadig meget grafik i programmet fra Dennis Nielsen, hvis jeg ikke tager meget fejl. Ja. Altså, det, det kører vi jo stadig med, men øh, vi, det, vi er jo altid... Øh, åbne over for at kigge på noget nyt og se hvad vi kan gøre, vi har hjemmesiden vi har uh, thumbnails vi laver til videoer og sådan noget så der er jo masser af artistiske muligheder mm. ja, ja så snakkede vi også lidt om om vi skulle uh, finde oh. på noget nyt med Game Test studiet. Oh. ja, ja det har der været lidt snak om ja. Ja, jeg, jeg, jeg, skal du passe på med at annoncere for mange ja. ting folk de forventer at der sker noget <laughs> Man skal ikke... Ja. Det er bare nogle malerier, hister Det er bare en lille, teaser. Bare, det er en lille bare lige, teaser. bare lige Mona Lisa op i hjørnet, mens, mens vi snakker om, uh, om ja. Samurai Warriors. Det, skal det er aldrig Vi skal have det amerikanske flag, og så et portræt af præsident Obama nice. inde i studiet. så skal jeg stå med min gun. Ja. ja, det er <laughs> Oh, uh, just practicing my rights. Ja, I... <laughs> mm. yeah. Yep. Den, okay. den ret, jeg ikke har i Danmark så. Yeah. Så var der. Where is my uh, second amendment? Åh, uh, Second amendment Så bare råber, mens hun Hvad er som sådan en grafiker Eller som en grafiker type Eller hvad man nu kan kalde det mm -hmm. h h Hvordan vil du så vurdere vores uh, fine thumbnail Til vores podcast? Nå oh, ja Er det, toast? Æ, er det uh, Toast'en? Ja, ja der, der går Jeg toasten kan godt lide toasten. toast'en Jeg synes Toast'en oh. den er sød så ja, er du godt. godt det er ikke helt, det ikke helt i hænderne. Nej, nej, nej. det var Din Photoshop- evner er for det ja, Er det godt? Uendeligt. Ja. Ah, er du måske lidt højt så? <laughs> <laughs> Okay, men den er åben for hvis man gerne vil uh, supplere noget nyt. Jeg kunne huske at på politisk på om At han måske overvejede at lave sådan en overhaul. Ja. Øhm, sådan så, det, så skal det hele selvfølgelig passe lidt bedre sammen. Ja, så, ja, så skal, så skal der ligesom være en tråd i i designet. Ja, og den, øh, den mulighed er jo stadig åben. Ja. Det, det er ikke fordi, jeg sidder på... Du har sat på, dig på toasten. Øh, jamen, det må I klare <laughs> den. Det <er> min toast. I <laughs> My, toast. Jeg altså my cold dead hands. Mm. står jeg bare. Ej. Det ender. Når det kommer til øh, spil og spilmediet, så øh, har det så også noget med din, øh, med din øh, fascination for grafisk design at gøre, eller var der noget andet, der lige... Øh, Spang tror... frem, og du tænkte, spil det er bare awesome Jeg tror bare alt det. jeg har tænkt, at spil var awesome Altså Der gik var meget lang, lang awesome. tid der, var, der gik meget, meget lang tid, før jeg begyndte at spille konsolspil Til gengæld mm. har jeg altid spillet på Gameboy Ja yeah. Eller andre håndholdte mm. øh, Og så spillede jeg også PC som barn yeah. Ja, okay men, øh, men jeg, der, jeg, der gik meget jeg, Altså jeg var voksen jeg var, jeg var næsten voksen <laughs> Før jeg begyndte at spille på konsoller ja. Jeg tror vi havde en Playstation 2. Har jeg lyst til at sige Net eller ja. to år derhjemme mm. øh, Men der var jeg rimelig gammel Da vi fik vores første Playstation Ja, ja. Hvad er nogle af de spil du så øh, sådan, Tænker tilbage på uh, Det her det er nogle store spil for mig ja. Uh, yeah. jamen, jeg kan huske at Da vi fik Playstation Der spillede vi rigtig meget SS6 yeah. Det var helt fantastisk <laughs> mm. uh, Det var i hvert fald sjovt dengang Okay så, Kan du sætte oh, undskyld Nej, og så spillede vi uh, Så spillede vi Pokemon Og vi spillede Golden Sun mm, yeah, Jeg var jo ret det glad er det for på det. Golden Sun <laughs> Jeg er sådan set stadigvæk Hvornår vender det tilbage? Hvorfor er helt ærligt? jeg spillede jo, men det er jo noget tid siden, jeg spillede 3 3'eren kom jo mm, til, ja. var det DS eller, jeg mener ah, det var ja. DS, ja. det var ret elendigt desværre oh, no. Så, Hvad er det det er, er det sådan nogle turbaserede strategispil eller sådan noget? Det er, øh, ja, det er, jeg ved ikke om det er, ind. det er vel egentlig lidt japansk rollespil Ja, på en okay. Det er sådan et awesome Final Fantasy på Game Boy Ja, yeah. Pretty much Okay. Øh... Altså, det, er for, det er ikke for at undersætte det Men lige så Ja det er lidt, lidt samme stil øh... Der er måske en lille smule Tactics over det mm. Final oh, Fantasy ja. Tactics De to minder lidt om hinanden. Hvad for nogle genrer Kan du så bedst lide at spille Øhm, jamen jeg har faktisk lige skrevet nogle ned Fordi jeg også en, Jeg kan godt lide at spille, men hvad for nogle genre er det egentlig Jeg <laughs> godt kan lide Du stiller ja. dybe spørgsmål her på Ja spørgsmål. det er meget dybe spørgsmål Ind i din sjæl øhm, Jamen øh, Jeg elsker point and click Adventurespil. spil mm. okay. øhm, Og så kan jeg også godt lide puslespil Og platformer jeg var, Altså jeg var ret glad for Grow Home Ja det skal have noget udfordring til. På forskellige måder, eller? Ja. Altså, det, det er grafiske Jo, der, det må selvfølgelig godt være grafisk flot, men, hmm. men det er mere øh, selve spilleoplevelsen eller spillemekanikken. Ja. Jeg synes, det er interessant. Forstået. Jamen, det er også nogle meget øh, aktive og engagerende øh, genre, du nævner der. Mm. på hver sin måde selvfølgelig meget unikt. Ja, ja. Det har også ændret sig Hvad for nogle spil jeg spillede Altså i forhold til da jeg var barn Ja Men jeg kan sådan set også godt lide strategispil Altså jeg spillede mange Strategispil som barn i hvert fald Vi spillede Age of Empires Og Hero Heroes Jeg har alligevel synes det hedder Hero eller Heroes Men det hedder Heroes Heroes of Fight Magic Ja Det spillede vi også klassikere. og det var bare det vilde, når der var en, der havde en computer med, og så, så sad man og spillede tre mm. mod hinanden på den samme computer, og så skulle mm. de andre de skulle gå ud af rummet, sådan at man ikke kunne se, <laughs> hvad de gjorde. men I spillede det hold simpelthen? Ja, ja, så, så spillede ja. man tre forskellige, jeg kan ikke engang huske, hvordan fanden det fungerede, men det gjorde vi. Det var jo nærmest en couch... Couch uh, multiplayer um, yeah. På samme skærm yeah. Så man, man, man tager en runde Så siger man lige det er din tur og så sætter man sig yeah. I stolen laver sin i tur og så. Ja. Yeah. Men var det sådan så I hver især havde tre forskellige hold Eller var det sådan så I havde et hold hver Og så var I tre personer Der holdt sammen mod tre andre personer Nej vi, vi spillede mod hinanden mm. Meget vigtigt man Men I forlod var, var bare to personer Ja eller tre eller Jeg kan faktisk ikke huske hvor mange vi var det var noget jeg okay. tit gør med mine kusiner. De spillede ja. også. meget no. Det var det en rigtig måde spillede der var man. Så skal du ud, for nu er det min tur at mm. vinde. Ja. Vi tager det ikke bare sådan for gode varme og sådan. Det var, var, det det var, var meget ja, da, alvorligt, ja, Det var dybt det var, det var alvorligt. Præcis. <laughs> okay, du ikke snige mig nu om siden, fordi det bare du vandt over mig den ene gang. Mm. jeg Men øh, men jeg var ret elendig til Age of Empires fordi jeg synes det var ret. Det var, jeg var heller ikke så gammel, men jeg synes det var så hyggeligt. Mm -hmm. Og så lave mit lille samfund Og hygge mig Og så kom computeren bare der Med sin kæmpe store her. Ah. Og smadrede mig Og hvad skal jeg bare kunne se at de begyndte at rykke ind Ude i kanten af kortet Så slukkede ah. jeg for spillet Fordi jeg blev så ked af det <laughs> Så slutte hele party det, det var jeg ikke ret god til mm. ja, okay Men det var meget sjovt mm. Ja okay man kan også øh, nyde et spil som Age of Empires På forskellige måder Ja øh, Jeg var ikke så god til sådan hele kampdelen af det Ej, Hele strategidelen Den samlede lidt mad eller fælde nogle træer Det er fordi mm -hmm. jeg havde ikke hørt om Sims på det tidspunkt Så jeg spillede bare Sims i Age of Empires Ah ja ah. Så. <laughs> Okay Nu vil ham her min mand gerne Date hin her Berry ja. Collectoren For, ja. Fra den her ja. tribe og hvad <laughs> er noget, jeg med, at han skal hen og slå den krokodille i <laughs> Det er hans mission i livet Ja, ja det, det er hans han. job For en lige forfremmelse, nu får han lov til at samle bære yep. <laughs> Godt klart Klart på skulderen. Tilbage til landsbyen. <laughs> okay, men jeg tænker Det måske skulle være det for i dag ja. mm -hmm. en fine podcast yeah. Det var rigtig hyggeligt at have dig med, Kristine Jeg synes det var rigtig hyggeligt at få lov at være med men Det var godt selvfølgelig, alle få lov til at være med Ja yeah. Så men det var dejligt at få en gæst og lige få et indblik i, hvem du var for en. Ja, det var jeg næsten nødt til. <laughs> ja, det, det. Det, det er jo det, er det. Det er jo sådan en ting, man skal igennem. Det er det. Jamen det er det. Ja. Initia ja. det, var det. Initiation. Initiation. Ja. Eller, hvad ja. var den stil. <laughs> det er sådan en En sådan indvielsesritual. Press. Hvilket er lidt underligt, for jeg har jo sådan set været på gametest i en, snart tre år eller sådan noget. Altså sådan som hænger rundt ja, men det er så okay. først her på det seneste, at jeg ligesom har fået taget mig sammen til rent faktisk så med noget <laughs> du bit du også med noget færg nu, nu er du bare får en skærm nu kan andre jo se dit fine arbejde okay. øhm, og hvad sagde det vi, øh, vi er glade for at du øh, vil være med og vi og så kan lytteren lære dig lidt øh, bedre at kende Øhm, fordi du har er, du er haft så travlt med at producere indhold til gametest, øh, at vi slet ikke har kunne følge med Så nu har vi fået dig med på gametest ja, er simpelthen så, så, så det, Ja, det er jo det <laughs> Så øh, ja, om vi så kan drille dig med, at du er en af de nye på holdet eller ej Så er det i hvert fald fint, at vi har haft dig med her det, jeg synes. Ja. det var også rigtig hyggeligt mm. Det er godt. Ja, du må gerne være med en anden gang også, hvis du Yay. vil. <laughs> Yay! <Yeah. laughs> Giv er altid Sådan. velkommen, hvis de mm -hmm. har lyst, der er det. Det er da også hyggeligt. Jeg synes, ja, det er det hyggeligt. Var. Det er godt. Ja. Så, så er vi tilfreds Så håber jeg ja. også, det er tilfreds. Ja, ellers så. Ej, det er ligegyldigt. Ja. Det er bare vores egen lille kaffeklub. Det er det. <laughs> hvis ikke de er tilfreds, så kan jeg vel skrive til os på GameTest, <laughs> game oh, oh, oh. <laughs> Og sige kan se, om I er tilfreds, Yep. Hælder, hvor det er jeg skal også lige annoncere at Vi har jo fået en ny iTunes kanal Som uh, vi gerne vil have de abonnere på Der hedder Game Toast mm -hmm. Der har vi alle vores lydpodcasts podcasts Elle. Også den her ja. Men man kan se alle, eller lytte til alle de gamle Hvis man har lyst uh, Der er lige nogle enkelte gamle vi ikke har fået op endnu De vil også komme Men mm -hmm. lige nu der er der flår, eller omkring 100 afsnit mm -hmm. i alt. Og det er også der hvor uh, apropos GameTest Vi er fremadrettet Der er lige en periode hvor den kommer både på Den gamle GameTest som jeg også stadig har på mm -hmm. Og så den nye her og så kan jeg også altså sige, at øh, vi har en YouTube-kanal og en Twitter-kanal, eller Twitter-konto, mm -hmm. som begge to hedder GameTest Danmark. Mm -hmm. Vi har en Facebook-konto, der hedder GameTest Forever. Og så har vi en hyggelig gruppe, der hedder, Facebook, eller, undskyld, der hedder Group GameTest ind på Facebook. Mm -hmm. Så kan man bare lige søge om at være med og så kan man skrive som uh, fans og os. Og det, det er alt. Mm -hmm. Jeg tror ikke, vi har andre steder, at vi lige uh, kan findes. Nej. Det burde med mindre folk rent. vender frem til vores private Facebook-konto oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja. det bliver farligt nu nu bliver det farligt eller finder os i det hosianske byliv oh, oh, oh, oh. nu bliver jeg nu bliver du generet tak for den her gang ja. det var rigtig hyggeligt det var rigtig.